Prvá kniha Paralipomenon, ktorá sa tiež nazýva Prvá kniha Kroník. Prvá kapitola. Výpis rodov od Adama až po Abraháma a jeho synov. Adam, Set, Enos, Kénan, Mahalaleel, Jaret, Enoch, Matuzalem, Lámech, Noach, Sem, Chám a Jafet. Synovia Jafetovi. Gomer, Magok, Madaj, Javán, tubal, Mešech a tiras, A synovia Gomerovi, Aškenas, Rífat a Togarma. A synovia Javánovi, Eliša a Taršíša, kitím a Dodaním. Synovia Chámovi, Kúš a Micrajim, put a Kanán. A synovia Kúšovi, Seba, Chavila, Sabta, Ragma a Saptacha, a synovia Ragmovi, Šeba a Dedán. A Kúš splodil Nimroda, ten započal byť mocný mužom na zemi. A Micrajim splodil Lúdim, a Anamim a Lehábim a Navtúchim. Patrúsim a Kaslúchim, odkiaľ pošli Filištíni a Kavtorím. A Kanán splodil Sidona, svojho prvorodeného Acheta a Jebuzeja, Amoreja a Girgazeja, Heveja, Arakeja Asineja, Arvadeja, Cemareja a Chamateja. Synovia Semovi, Elam, Assur, Arfaxat, Lút, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech. Arfaxat splodil Šelacha a Šelach splodil Hébera. A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Pélek, lebo za jeho dní rozdelená bola zem a meno jeho brata bolo Joktán. A Joktán splodil Almodáda, Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, Hadoráma, Uzala a Diklu, Ébala, Abimáela a Šebu, Ofíra, Chavilu a Jobába. Tí všetci boli synmi Joktánovými. Sem, Arfaxat, Šelach, Heber pelek rehu, serúk náhor Térach, Abram, to je Abraham. Synovia Abrahamovi Izák a Izmael. Toto sú ich rody. prvorodený Izmaelov Nebajot, Kedar Adbel a Mibsam, Mishma, duma, masa, chadat a téma, jeur nafiš a kedma to boli synovia Izmaelovi. A synovia Keturi, ženiny Abrahámovej, tá porodila Zimrána, Jokšana, Medana, Madiana, Jižbáka a Šuacha. A synovia Jokšanovi, Šeba a Dedán. Synovia Madianovi, Éfa, Efer, Enoch, Abída a Eldá. Tí všetci boli synmi Keturinými. A Abrahám splodil Izáka, Sinovia Izákovi, Ezav a Izrael. Sinovia Ezavovi, Elifas, Reguel, Jeuš, Jalam a Korach. Sinovia Elifazovi, Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenas, Timna a Amalek. Sinovia Reguelovi, Nachtan Zérach, Šamma a Mizza. Sinovia Seirovi, Lotan, Šobál, Cibeon, Anna, Dishon, Ecer, a Dishan. Sinovia Lotanovi, Chori, Homan, a sestra Lotánova bola Tymna. Sinovia Šobálovi, Alian, Manachat, Ebal, Shefi, a Onam, a Sinovia Cibeonovi, Aja, a Anna. Sinovia Anovi, Dishon, a Sinovia Dishonovi, Chamrán, Ešbán, Jitrán a Cherán. Synovia Ecerovi, Bilhán, Zaván a Jakán. Synovia Díšonovi, Úc a Arán. Kráľovia v zemi Edomovej A toto boli kráľovia, ktorí kráľovali v zemi Edomovej prv, ako královal kráľ synov Izraelových Béla syn Beorov, a meno jeho mesta bolo Dinhaba. A keď zomrel Béla, kráľoval miesto neho Jobáb, syn Zérachov z Bocry. A keď zomrel Jobáb, kráľoval miesto neho Chúšam zo zeme Témanitou. A keď zomrel Chúšam, kráľoval miesto neho Hadat, syn Bedadov, ktorý porazil Madiana v Moábskom kraji a meno jeho mesta bolo Avít. A keď zomrel Hadat, kráľoval miesto neho Samla z Masréky. A keď zomrel Samla, kráľoval miesto neho Saul z Rechobota od rieky. A keď zomrel Saul, kráľoval miesto neho Bál Hanán, syn Achborov. A keď zomrel Bál Hanán, kráľoval miesto neho Hadat. A meno jeho mesta bolo Páj, a meno jeho ženy bolo Mehetabel, céra Matrédy, céry Mezahábovej. A keď zomrel Hadat, boli vojvodami Edomska. Vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet, vojvoda Aholibama, vojvoda Ela, vojvoda Pínon, vojvoda Kenas, vojvoda Téman, vojvoda Mipzar, vojvoda Magdiel, vojvoda Iram. To boli vojvodovia Edomska. Druhá kapitola. Synovia Izraelovi a Judovi podávida. Toto boli synovia Izraelovi – Rúben, Simeon, Lévy a Júda, Izachár a Zabulon, Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser. Synovia Júdovi – Her, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z céry Šúovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov bol zlý vočiak hospodinových a preto ho zabil. A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo 5. Synovia Fáresovi, Ezrom a Chamul. A synovia Zérachovi, Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo 5. Synovia Karmijo. Echár, ktorý zarmútil Izraela dopustiaca prestúpenia pri veci danej pod kliatbou. Synovia Étanovi a Zariáš, a synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili, Jerachmael, Rám a Kelubaj. A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona knieža synov Júdových, a Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boáza. Boás Boaz splodil Obeda, a Obed splodil Izaiho. Izaj splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, Natanáela štvrtého, Raddajího piatého, ocema šiestého, Dávida 7. A ich sestry Ceruja a Abigail. A synovia Ceruje boli Abishaj, Joáb a Azáel, Traja. A Abigail porodila Amazu a otec Amazov bol Jeter Izmaelský. Rôzne rody. A Kálev, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a z Jeriotou synov. A toto boli jej synovia, Ješer, Šobáb a Ardon. A keď zomrela Azuba, vzal si Kálev Efratu, ktorá mu porodila Húra. A Húr splodil Úriho a Úri splodil Bacaléla. Potom vošiel Ezrom k cére Machíra, otca Giládouho, a vzal si ju, keď mal 60 rokov, a porodila mu Segúba. A Segúb splodil Jajra, ktorý mal 23 miest v zemi Giláda. A Gešúr a Sír vzali od nich dediny Jajrove, ako i Kenat s jeho mestečkami 60 miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Giládouho. I po smrti Ezromovej v Kále v Efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila až chúra otca Tekoji. A synovia Jerachméla, prvorodeného Ezromovho, boli. Prvorodený Rám, Búna, Oren a otcem, Achiaš. A Jerachmél mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova. A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmélovho, boli. Maac, Jamin a Eker. A synovia Onámovi boli Šammaj a Jada. A synovia Šammajiho, Nádab a Abišúr. A meno ženy Abišúrovej bolo Abichail, ktorá mu porodila Ahbána a Molída. Synovia Nádabovi, Selet a Apajim. A Selet zomrel bez synov. Synovia Apajimovi, Jišik. A synovia Jišiho, Šešan. A synovia Šešanovi, Achlaj. Synovia Jadu, brata Šamajho, Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov. A synovia Jonatánovi, Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmélovi. A Šešan nemal synov iba céry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha. A Šešan dal svoju dceru Jarchovi, svojmu sluhovi za ženu, ktorá mu porodila Ataiho. A Atai splodil Nátana, a Nátan splodil Zabáda. Zabád splodil Eflála, a Eflál splodil Obeda. Obed splodil Jehuva, a Jehu splodil Azariáša. Azariáš splodil Chéleca, a Chélec splodil Elásu. Élasa splodil Sismajho a Sismaj splodil Šalúma. Šalúm splodil Jekamiáša a Jekamiáš splodil Elišamu. A synovia Kálefa, brata Jerachmélovho, Méša jeho prvorodený, to bol otec Zífovcov a synovia Márešu, otca Hebronovho. Synovia Hebronovi Kórach, Tapuach, Rékem a Šema. A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámuho. A Rékem splodil Šamajho. A syn Šamajho bol maon, a Máon bol otcom Bédcura. A Efa, ženina Kalefova, porodila Charana, Môcu a Gázeza. A Cháran splodil Gázeza. A synovia Johedaiho, Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Efa a Šáf. Ženina Kálefova Mácha porodila Šébera a Tyrchana. A porodila Šáfa otca Madmanu, Ševu, otca Mahbénu a otca Gibé. A dcéra Kálefova bola Achsa. To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho prvorodeného Efraty, Šobal, otec Kyriad Jearíma. Salma, otec Betlehema, Chárev, otec Béd Gádera a synovia šobala otca Kyriad Jearíma, boli. Hároe, Chaci, Hammenúchot a čelade Kyriad Jearíma, Jitrovci, Pútovci, Šumátovci a Myšrájti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci. Synovia Salmu, Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov, Achaci, Hamennachtovci, Cárejti. A čelade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, tirátouci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Hamatu, odca to Rechába. 3. kapitola Rodina Dávidova a jeho potomstvo toto boli synovia Dávidovi, ktorí sa mu narodili v Hebrone. Prvorodený Amnon od Ichanoamy Izraelskej, druhý Daniel od Abigaily Karmelskej, tretí Absolom, syn Máchy, céry Talmajho, kráľa Gešúra, štvrtý Adoniáš, syn Chagity, piatý Šefatiáš od Abitály, šiestý Jitrám od Egli jeho ženy. Šiesti sa mu narodili v Hebrone a kráľoval tam sedem rokov a šesť mesiacov a 33 rokov kráľoval v Jeruzaleme. A títo sa mu narodili v Jeruzaleme. Šima, Šobáb, Nátan a Šalamún, Štyria od Batšuj, cery a Mielovej a Jibchár, Elišama a Elipelet, Noga, Nefek a Jafia, Elišama, Eliada a Elipelet, 9. To všetko boli synovia Dávidovi, kromé synov Ženín a Tamár, ich sestra. A syn Šalamúnov, Rechabeám, Abiáš jeho syn, Aza jeho syn, Jozafat jeho syn, Jorám jeho syn, Achaziáš jeho syn, Joas jeho syn, Amaciáš jeho syn, Azariáš jeho syn. Jotám jeho syn, Achas jeho syn, Ezechiaš jeho syn, Manases jeho syn, Amon jeho syn, Joziáš jeho syn. A synovia Joziášovi. Prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim, tretí Cedekiaš, štvrtý Šalúm. Synovia Jehojakimovi. Jechoniáš jeho syn, Cedekiaš jeho syn. A synovia Jechoniáša, Vezňa, Šealtiel, jeho syn. A Malkirám, Pedajáš, Šenacar, Jekamjáš, Hošama a Nedabiáš. A synovia Pedajášovi, Zorobábel a Šimi. A syn Zorobábelov, Mešulam, Chanajáš a Šelomiť, ich sestra. A Chašúba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Júšab Cheset Sinovia Synovia Chananiášovi, Pelatiáš a Izajáš. Synovia Refajášovi, synovia Arnanovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi, sinovia Šechaniášovi, Šemajáš a synovia Šemajášovi, Chatúš, Jigál, Báriach, Neariáš a Šafat šiesti. A syn Neariášov, Elióenaj, Ezechiáš a Azríkam Traja. A synovia Elióenajho, Hodavíáš, Eliasip, Pelajaš, a Johanan, Jochanan, Dealiáš a Anáni siedmi. Štvrtá kapitola Rodina Júdova synovia Judovi, Fares, Ezrom, Karmi, Húr a Šóbal. A Reajáš, syn Šóbalov, splodil Jachata a Jachat splodil Achumaiho a Lahada. To sú čelade cáreatovcov. A títo boli otca etama, Izrael, Jišma a Jidbáš a meno ich sestry bolo Haclelponia. A Penuel, otec Gedorov, a Ézer, otec Chúšov. To boli synovia Húrovi, prvorodeného Efraty, otca obyvateľov betlehema. A Ašchúr, otec Tekoji, mal dve ženy, Chelu a Náru. A Nára mu porodila Achuzáma, Chéfera, Témnyho a Háchaštariho. To boli synovia Náriny a synovia Cheliny, ceret, Jecochar a Etnán. A koc splodil Anúba a Hacobéba a Čelade Acharchéla, syna Harúmouho. A Jabec bol slávnejší od svojich bratov. A jeho matka nazvala jeho meno Jabec, bolestný povediac, lebo som porodila v bolesti. A Jabec volal na Boha Izraelovho a povedal akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj kotár, a ak bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého tak, aby som nemal bolesti. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. A Kelúb, brat Šúchu, splodil Mechýra, ktorý bol otcom Eštona. A Ešton splodil Bétrafu, Pásecha a Techinnu, otca Irnacháša. To boli mužovia réchu, a synovia Kenazovi Otniel a Serajáš, a synovia Otnielovi Chatat. A Meonotaj splodil Ofru, a Serajáš splodil Joába, otca obyvateľov doliny remeselníkov, lebo boli remeselníkmi. A synovia Kálefa syna Jefunného, Iru, Ela a Nám, a synovia Elu a to kenas. Sinovia Jehallelovi, Zif, Zifa, Tyriáš a Asarel. Sinovia Ezru, Jeter, Meret, Efer a Jalon. A porodila Miriama, Šammayho a Jizbacha, otca Eštemoy. A jeho žena, Židovka, porodila Jereda, otca Gedora, a Chebera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zánoacha. To boli synovia Bytie, céry faráonovej, ktorú si vzal Meret, a synovia ženy Hodiášovej, sestry Nachama, otec Kejly Garmický a Eštemoa Máchický. Synovia Šímonovi, Ammon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synovia Jišiho, Zochet a Benzochet. Synovia Šímonovi, Ammon, Rinna, Benchanan a Tilon a synovia Jišiho, Zochet a Benzochet, synovia Šelu, syn Júdovho, Her, otec Lechov, a Lada, otec Márešov, a Čelade domu tých, ktorí robili práce z Kmentu, z domu až beho. A Jokim a mužovia Kozebu, Joáš a Saraf, ktorí panovali nad Moábom a Jasu Biláchem. A tie veci sú starodávne. To boli tí hrnčiary a tí, ktorí bývali v Netajime a v Gedére. S kráľom pri jeho práci bývali tam. Rodina Simeonova Potomkovia Cháma a Amaleka pobytí Synovia Simeonovi Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul Šalúm, jeho syn Mipsám, jeho syn Myšma, jeho syn Synovia Myšmu, Hamuel, jeho syn, Zakur jeho syn, Šimej, jeho syn. A Šimej mal 16 synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali mnoho synov a tak, čo do celej ich čelade, nerozmnožili sa natoľko ako synovia Júdovi. A bývali v Beršebe, v Molade a v Chacaršuale, v Bilhe, Veceme a v Tolade v Betuele, v chorme, a v Ciklagu, v Bét Markabote, v Chacarsúsime, v Bét Birime a v šáraime. To boli ich mestá, až dokiaľ nekraľoval Dávid. A ich osady boli Étam, Ain, Rimmon, Tochen a Ashan. peť miest. A všetky ich osady, ktoré boli okolo tých miest, až po bál, to boli ich bydliská a mali svoj vlastný súpis rodový. A Mešobab, Jamlech a Joša, syn Amaciášov. A Joel a Jehu, syn Jošibijášov, syn Serajášov, syn Asielov. Eljoenaj, Jakoba, Ješochajáš, Asajaš, a Jesi Miel a Bena Jaš, Ziza syn Šifyho, syn Alona, syn Jedajaša, syn Shimriho, syn Šema Jaša. To sú tí, ktorí idú medzi mená, kniežatá vo svojich čeladiach a čo do domu svojich otcov veľmi sa rozmnožili. A odišli na západ od Gedora až na východ tej doliny hľadať pašu pre svoje stádo. A našli pašu tučnú a dobrú, a zem bola priestranná, pokojná a ubezpečená, lebo z cháma pochádzali tí, ktorí tam bývali predtým. A tak prišli títo, tu tí zapísaní podľa mena za dní Ezechiáša, Judského kráľa, a zbili ich stány a ich obydlia, ktoré sa tam našli, a zarieknúc ich na záhubu, docela ich zahubili a je tak až do tohoto dňa. A bývali miesto nich, lebo tam bola paša pre ich stádo. A z nich, zo synov Simeonových, odišlo vrch Sejr 500 mužov a Pelatiáš, Neariáš, Refadiáš a Uziel, synovia Dišiho, boli na ich čele. A pobili ostatok uniklých z Amaleka a bývali tam a bývajú až do tohoto dňa. 5. kapitola Rod Rúbenov, Gádov a polovice Manasesa ich bydliská a deje. A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. A pretože Júda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, závoj vodu bol vzatý z neho ale prvorodenstvo sa dostalo Jozefovi. Synovia Rúbena prvorodeného Izraelovho Enoch, Pallu, Ezron a karmi. Synovia Joelovi Šemajaš jeho syn Gók, jeho syn Šimej, jeho syn Mícha, jeho syn Reajaš jeho syn Bál, jeho syn Béra, jeho syn ktorého zaviedol Tilgat Pilnezer a sírský kráľ do zajatia. Ten bol kniežaťom Rúbenovcov. A jeho bratia, každý podľa svojich čeladí, keď boli popísaní po svojich rodoch, hlavou bol Jehiel a Zachariáš, a Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joelovho. Ten býval v Aroere až po nebo a po Bálmeon. A na východ býval až po ako sa ide napúšť od rieky Eufrat, lebo ich stáda sa boli rozmnožili v zemi Gileáda. A vo vodňoch Saulových robili vojnu s Hagaranmi, ktorí padli do ich ruky, a tak bývali v ich stánoch na celej tvári zeme východne od Gileáda. A synovia Gádovi bývali naproti nim v zemi Bázana až po Salchu. Joel bol hlavou a Šafan bol druhý a Jánaj a Šafat v Bázane. A ich bratia podľa domu svojich otcov, Michael, Mešullam, Šeba, Jorai, Jákán, Zia a Héber, siedmi. Toto boli synovia Abichajlovi, syna Chúriho, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Ješíšajho, syna Jahda, syna Búzovho. Achi, syn Abdielov, syna Gúniho, hlava do ich otcov. A bývali v Gileáde, v Bázane a v jeho mestách a vo všetkých predmestiach Sárona na ich výbežkoch. Tí všetci boli popísaní po svojich rodoch vodňoch Jotáma, júdského kráľa a vodňoch Jeroboáma, izraelského kráľa. Synov Rúbenových a Gádovcov a polovica pokolenia Mannasesovho Silných mužov, mužov, ktorí nosili štít a meč a naťahovali lučište a boli vycvičení v boji. Bolo 44 760, ktorí vychádzali von do boja. A robili vojnu s hagaranmi i s jetúrom, nafíšom a s nodábom. A bolo im pomožené proti nim a hagarania boli daní do ich ruky, ako i všetci, ktorí boli s nimi, lebo volali k bohu v boji a dal sa im uprosiť, lebo sa nadejali na neho. A zajali ich stáda, ich veľblúdov, 50 tisíc a oviec 250 tisíc, oslov 2 tisíce a ľudských duší 100 tisíc. Lebo pobytých padlo mnoho, pretože vojna bola od Boha a tak bývali miesto nich až do presťahovania. A synovia polovice pokolenia Manasesov ho bývali v zemi od Bázana až po Bál Hermon a po Senír a povrch Hermon. Tých bolo mnoho. Toto boli hlavy domu ich odcov a to Éfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmiáš a Hodaviáš a Jachdiel, chrabrí mužovia silní, slovutní mužovia hlavy domu svojich odcov. Ale keď sa prehrešili proti Bohu svojich odcov a smilnili idúť za Bohmi národov tej zeme, ktoré zahladil Boh spred ich tvári, vzbudil Boh Izraelov ducha Púla, asýrského kráľa a ducha Tilgat Pilnezera, asýrského kráľa, a presťahoval ich odvedúc do zajatia, Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu pokolenia Manasesovho a doviedol ich do Chelachu, do Chábora a do Háry a k rieke Gózanu, kde sú až do tohoto dňa. Šiesta kapitola Synovia Lévyho až po zajatie Synovia Lévyho Geršom, Kehát a Merári A synovia Kehátovi Amram, Jicehár, Hebron a Uziel A synovia Amramovi Áron, Mojžiš a Miriam a synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, Eleazár a itamar. Eleazár splodil Pinchasa, Pinchas splodil Abíšú, Abíšua splodil bukkiho, Buky splodil Uziho, Uzi splodil Zerachiáša, Zerachiáš splodil Merajota. Merajot splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Achimáca, Achimác splodil Azariáša, Azariáš splodil Jochanana, Jochanan splodil Azariáša. To bol ten, ktorý konal kneský úrad v dome, ktorý vystával Šalamún v Jeruzaleme. A Azariáš splodil Amariáša, Amariáš splodil Achitúba, Achitúb splodil Cádoka, Cádok splodil Šalúma, Šalúm splodil Hilkiáša, Hilkiáš splodil Azariáša, Azariáš splodil Serajáša, Serajáš splodil jeho cádaka a jeho cádak odišiel, keď presťahoval hospodin Júdu a Jeruzalem do zajatia skrze Nabuchodonozora. Rodiny Gershona, Keháta a Meráriho Synovia Lévyho, Geršon, Kehát a Merári a toto sú mená synov Geršonových, Libny a Šimeji. A synovia Kehátovi, Amram, Jicehár, Hebron a Uziel. Synovia Meráriho, Machli a Múši. Toto sú čelade Levitov podľa ich otcov. Geršonovi, Libny jeho syn, Jachad jeho syn, Zimma jeho syn, Joach jeho syn, Iddo jeho syn, Zerach, jeho syn Jeatrai, jeho syn Sinovia kehatovi, Amminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir, jeho syn Elkana, jeho syn Ebiasaf jeho syn Asir, jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzias, jeho syn a Saul jeho syn. A synovia Elkánovi. A Masaj a Achimot. Elkána. Synovia Elkánovi. Cofaj jeho syn. Nachat jeho syn. Eliab jeho syn. Jerochám jeho syn. Elkána jeho syn. A synovia Samuelovi. prvorodený Vašny a Abiaš. Synovia Meráriho, Machli, Libny, jeho syn, Šimej, jeho syn, Uza, jeho syn, Šimea, jeho syn, Chagiáš, jeho syn, Asajáš, jeho syn. Úrad Árona a jeho synov a toto sú tí, ktorých postavil Dávid k úspevu v dome hospodinovom, odkedy mala truhla hospodinova pokoj a posluhovali pred príbytkom stánu zhromaždenia s pevom, až dokiaľ nevystaval šalamún domu hospodinovho v Jeruzaleme a stávali podľa svojho poriadku vo svojej službe. A toto sú tí, ktorí stávali aj ich synovia. Zo synov Kehátových, Héman, spevák, syn Joela, Sina Samuelouho, Sina Elkanouho, Sina Jerochamouho, Sina Elielouho, Sina Toachouho, Sina Tzufouho, Sina Elkanouho, Sina Machatouho, Sina Amasaiho, Sina Elkanouho, Sina Joelouho, Sina Azariašouho, Sina Cefaniašouho, Sina Tachatouho, Sina Assiroho, Sina Ebiasafouho, Sina Korachouho, syna Jitseharouho, syna Kehatouho, syna Leviho, syna Izraelouho. A jeho brat Azav, ktorý stával po jeho pravici, a Azav bol synom Berachiaša, syna Shimeouho, syna Mikhaelouho, syna Baaseyášouho, syna Malkiašouho, syna Etniho, syna Zerachouho, syna Adajášouho, syna Etanouho, syna Zimmovho, Sina Shimeiho, sina Jahatouho, sina Geršomouho, sina Léviho. A synovia Meráriho ich bratia po ľavici. Étan, syn Kíšiho, sina Abdiho, sina Malúchouho, sina Chašabjášouho, sina Amaciášouho, sina Hilkiášouho, sina Amciho, sina Bániho, sina Šemerouho, sina Machliho, sina Múšiho syna Meráriho, syna léviho. A ich bratia Leviti boli oddaní ku každej službe príbytku domu Božieho. A Áron a jeho synovia kadili na oltári zápalnej obete a na oltári nakadenie súd ustanovený ku každej práci svätine svätých, a aby prikrývali hriech na Izraelovi podľa všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, služobník Boží. A toto boli synovia Áronovi. Eleazar jeho syn, Pinchas jeho syn, Abíšua jeho syn, Bukki jeho syn, Uzi jeho syn, Zerachiaš jeho syn, Merajot jeho syn, Amariáš jeho syn, Achitub jeho syn, Cádok jeho syn, Achimác jeho syn. bydliská synov Áronových a toto boli ich bydliská podľa ich osád v ich hraniciach, synov Áronových, čelade Kehátovcov, to bol ich los. A tak im dali Hebron v zemi Júdovej a jeho predmestia vôkol neho. A pole mesta i jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho. A synom Áronovým dali útočištné mestá Hebron a mesto Libnu a jeho predmestia a jatýr a Eštemov, a jeho predmestia, a Chílen a jeho predmestia, Debír a jeho predmestia, a Ášan a jeho predmestia, a Betšemeš a jeho predmestia, a spokolenia Beniaminovho, Gebu a jej predmestia, Elemet a jeho predmestia a Anatód a jeho predmestia. Všetkých ich miest bolo trinásť miest po ich čeladiach. A ostatným synom Kehátovým z čelade toho pokolenia bolo dané polovice pokolenia polovice pokolenia Manasesovho losom 10 miest. A synom Gershonovým podľa ich čeladí z pokolenia Izachárovho a z pokolenia Aserovho a z pokolenia Naftaliho a z pokolenia Manasesovho v bázane 13 miest. Sinom Meráriho podľa ich čeladí, spokolenia Rúbenovho a spokolenia Gádovho a spokolenia Zabulonovho, losom dvanásť miest. A teda dali synovia Izraelovi Levitom tie mestá a ich predmestia. A dali losom spokolenia synov Júdových a spokolenia synov Simeonových a spokolenia synov Beniaminových tie mestá, ktoré pomenovali podľa mena. A čo do tých, ktorí boli z čeladí synov Kehátových, týmali mestá svojho územia z pokolenia Efraimovho. A dali im útočištné mestá Sichem a jeho predmestia na vrchu Efraimovom a mesto Gezer a jeho predmestia a Jokmeám a jeho predmestia a Béd Choron a jeho predmestia a Ajalon a jeho predmestia a Rimmon a jeho predmestia. A z polovice pokolenia Manasesovho Aner a jeho predmestia a Bileam a jeho predmestia, čeladi ostatných synov Kehátových. Synom Geršomovým dali z čelade polovice pokolenia Manasesovho Gólan v Bázane a jeho predmestia a astarot a jeho predmestia. A z pokolenia ho, Kédeš a jeho predmestia, Dobrat a jeho predmestia a Rámot a jeho predmestia, a Anem a jeho predmestia, a spokolenia Aserouho, Mášal a jeho predmestia, a Abdon a jeho predmestia, a Chúkok a jeho predmestia, a Rechob a jeho predmestia, a spokolenia Naftaliho, Kédeš v Galilejsku a jeho predmestia, a Chammon a jeho predmestia, a Kyriatajim a jeho predmestia ostatným synom Meráriho z pokolenia Zabulonovho, Rimmonno a jeho predmestia, Tábor a jeho predmestia a za Jordánom prierichu na východ od Jordána z pokolenia Rúbenovho, Becer na púšti a jeho predmestia a Jahacu a jej predmestia a Kedemot a jeho predmestia a Méfat a jeho predmestia a z pokolenia Gádovho. Rámot v Gileáde a jeho predmestia a Machnajim a jeho predmestia a Hešbon a jeho predmestia a Jazer a jeho predmestia. Siedma kapitola Rod Izachárov, Beniaminov, Naftaliho, Manasesov a Efraimov Asinovia Izachárovi Tola, Pua, Jašup a Šimron štyria Asinovia Tolovi Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jimsam a Samuel hlavy domu svojich otcov pošli od tolu udatní mužovia svojich rodov. Ich počet bol v vodňoch Dávidových 22 600. A synovia uziho, Jizrachiáš, a synovia Jizrachiášovi, Michael, Obadiáš a Joel, Jišiáš, piati všetko hlavy. A s nimi podľa ich rodov, podľa domu ich otcov, zástupy vojska súceho doboja 36 tisíc, lebo mali mnoho žien a synov. A ich bratov po všetkých čeladiach Izachárových, udatných mužov, bolo 87 tisíc, všetko počítaný podľa rodu. Benjamin, Bela, Becher a Jediael, Traja. A synovia Belovi, Edzbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, piati hlavy domu otcov, udatní mužovia. A bolo ich načítaných podľa rodu 22 34. A synovia Becherovi, Zemíra, Joáš, Eliazer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všetci tí boli synmi Becherovými. A čo do ich popisu podľa ich rodov, podľa hláv domu ich otcov, udatných mužov, bolo ich dvacatisíc 20 A synovia Jediálovi, Vilhán, a synovia Bilhánovi, Jeuš, Beniamin, Ehúd, Kenána, Zétan, Taršíš a Achishachar. Všetkých tých synov Jediálových podľa hláv otcov, udatných mužov, bolo 17 200, ktorí vychádzali ako vojsko do boja. Kromet toho šupím a chupím synovia Írovi, chuším synovia Acherovi, synovia Naftaliho, Jachaciel, gúny, Jecer a Šalúm, synovia Bilhiny, synovia Manasesovi, Astriel, ktorého mu porodila jeho žena, a jeho sírska ženina mu porodila Machýra, otca Gileádovho. A Machír si vzal ženu, sestru Chupímovu a Šupímovu, a meno jeho sestry bolo Mácha, a meno druhého bolo Celavchat, a Celavchat mal céry. A Mácha, žena Machírova, porodila syna, a nazvala jeho meno Pereš a meno jeho brata Šáreš a jeho synovia Úlam a Rekem. A synovia Úlamovi Bedán. To boli synovia Gileáda, syna Machírovho, syna Manasesovho. A jeho sestra Hamollecheť porodila Išhoda a Biezera a Machlu. A synovia, Šemí... a synovia Šemídovi boli Achian, Šechem, Likchy a Aniam, a synovia Efraimovi, Šutelach a Beret jeho syn, Tachat jeho syn, Elada jeho syn, Tachat jeho syn, Zabat jeho syn, Šutelach jeho syn, Ézer a Elad, ale ich zabili mužovia mesta Gátu, ktorí sa boli narodili v zemi, lebo boli zišli Ézer a Elad, aby vzali ich dobytok. Preto žialil Efraim ich otec za mnoho dní a prišli jeho bratia, aby ho potešili. Potom vošiel ku svojej žene, ktorá počala a porodila syna a nazval jeho meno Beria, pretože bolo zlé v jeho dome. A jeho céra bola šéra, ktorá vystavala béd choron, dolný i horný, i úzen šéru. Refach jeho syn, Rešef a Telach jeho syn. Tachan jeho syn, Ládan jeho syn, Ammihút jeho syn, Elišama jeho syn, Nón jeho syn, Jozua jeho syn. Ich državím a ich bydliskami boli Betel a jeho dediny a na východ Náran a na západ Gezer a jeho dediny, Sichem a jeho dediny, až po Gazu a jej dediny. A po strane synov Manasesových Betšean a jeho dediny, Tánach a jeho dediny, Megiddo a jeho dediny, dor a jeho dediny. V tých bývali synovia Jozefa, syna Izraelovho. Synovia a Serovi Synovia a Serovi Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a Seracha, ich sestra. Synovia Beriovi Heber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzávita. A Cheber splodil Jifláta, Šómera, Chotáma a šú ich sestru. A synovia Jaflétovi, Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli synovia Jaflétovi. Synovia šamerovi, Achy, Rohaga, Jechuba a Aram. Synovia Helema, jeho brata, Cofach, Jimna, Shelesh a Amal. Sinovia sofachovi. Suach, Harnefer, Shual, Beri a Jimra, Becer, Hót, Shamma, Shilsha, Yitran a Bera. Sinovia Jeterovi. Jefunne, Fispa a Ara. A Sinovia ullu arach, Hanniel, Ariteash. Tí všetci boli synmi Aserovými hlavami domu svojich otcov, vybranými mužmi udatnými hlavami kniežat. A ich spočítanie podľa rodu do vojska súceho do boja dalo ich počet 26 tisíc mužov. 8. kapitola Rod Beniaminov A Beniamin splodil Belu svojho prvorodeného až Bela druhého, Acheracha tretieho, Nochu štvrtého a rafu 5. A Bela mal synov Adara, géru, Abihúda, Abishú, Námana, Achoa, Géru, Šéfufá a chúrama. To boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v gebe, ktorých presťahovali do Manachata, totiž Náman, Achiáš a géra, ten ich presťahoval a splodil Uzu a Achí chuda. A Šacharajm splodil v Moábskom kraji synov, keď ich prepustil. Chuším a Bára jeho ženy. A splodil schodeši chodeši svojej ženy Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma, Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia hlavy otcov. A s Chušími splodil Túba a Elpála a synovia Elpálovi Héber, Myšam a Šemer. On vystaval ono a Lot a jeho dediny. A Beria a Šema. To boli hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu. A Achio, Šašak a Jeremót, Zebadiáš a Rád a Áder, Micháel, Jišpa a Jocha synovia berijovi a zebadiáš, mešulam, chysky, cheber, jišmere, jizliáš a jobab synovia elpalovi a jakým zichri zabdi elienaj, ciltaj, eliel, adajáš, berajáš a Shimrat synovia shimeho. a jišpán, heber, eliel, abdon, zichri, chanán, chananiáš, Elam anatotiáš, Jivdiáš a Penuel, synovia Šašakovi, a Šemšeraj, Šechariáš, Ataliáš, Jerašiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi. To boli hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. A v Gibeone bývali otec Gibeona a meno jeho ženy bolo Mácha a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab, Gedor, Achio a Zecher. A Miklód splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. Rod Saulov A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkíšu, aby na a Ešbála. A syn Jonatánov Meribál a Meribál splodil míchu. A synovia míchovi Piton, Melech, Tarea a Achas. A Achas splodil Jehoadu a Jehoada splodil Elemeta a Zmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu a Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn. Elasa, jeho syn. Acel jeho syn. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boli toto. Azríkam, Bohru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými. A synovia Éšeka, jeho brata, Úlam, jeho prvorodený, Jehuš druhý a Elifelet tretí. A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní stralci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov 150, tí všetci boli zo synov Benjaminových. sa z Babilona A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu a hľa boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol presťahovaný do Babilona pre svoje prestúpenie. A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, leviti a netinejci. A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manasesových. Utaji, syn Amihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho a zo Šílonovcov prvorodený Asajaš a jeho synovia, a zo synov Zérachových, Jehuel a ich bratia, počtom 690, a zo synov Beniaminových, Sallu, syn Mešulamov, syna Hodavijášovho, syna Hasenuovho, a Jibnejáš, syn Jerochámov, a Ela syn Uziho, syna Michriho, a Mešulam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov a ich bratia po svojich rodoch, počtom 956. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov domu svojich otcov. A s kniazou Jedajáš, jeho Jarib a Jachin a Azariáš, Syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, Syn Merajotov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho. A Adajáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov. A Masaj, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, Syn Mešilemítov, syn immerov, A ich bratia hlavy domu svojich otcov, počtom 1760, udatní to mužovia, čo do práce týkajúcej sa služby Domu Božieho. A z Levitov, Šemajáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn zo zosinou Meráriho, a Bagbakar Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov. A Obadiáš, syn Šemajášov, syn Galálov, syn Jedutúnov a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorí bývali v dedinách Netofatovcov. A vrátny, Šalúm a kúp, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šalúm hlavou a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Lévyho. A Šalúm, syn Kóreho, syn Ebiasafov, syn Kórachov a jeho bratia podľa domu jeho otca Kórachovci nad prácou služby, strážcovia Prahou stánu a ich otcovia nad táborom hospodinovým, ktorí strážili vchod. A Pinchas, syn Eleázárov, bol predtým vojvodom nad nimi a hospodin bol s ním a Zachariáš, syn Mešelmiášov, vrátny pri dveriach stánu zromaždenia. Tí všetci boli vybraní za vrátných na Prahoch počtom 212. Tí boli popísaní, čo do svojho rodu vo svojich dedinách. Týchta postavil Dávid a Samuel, vidiaci pre ich vernosť. A tak boli oni a ich synovia nad bránami domu hospodinovho, domu stánu podľa stráží. Vo štyri strany boli vrátnymi: na východ, na západ, na sever a na juh. A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní prísť na sedem dní z času na čas s nimi, pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni leviti, a boli nad komorami a nad pokladmi Domu Božieho. Povinnosti niektorých levitov. Vôkol Domu Božieho aj nocúvali lebo na nich bola zverená stráž a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno. A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali. Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svetine a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad vonavými vecami. Potom iní zo synov kniazov pripravovali másť z tých voňavých vecí. A Matityáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šalúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve. A niektorí zo synov Kehátovcov z ich bratov boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. To boli speváci hlavy otcov Levitov v komorách prostí inej povinnosti pretože vodne i v noci bolo na nich konať prácu. To boli hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy tí bývali v Jeruzaleme. Rodina Saulova A v Gibeone bývali. Otec Gibeona je hiel a meno jeho ženy bolo Mácha. A jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab a Gedor, Achio, Zachariáš a Miklót. A Miklót splodil Šimeáma, a tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. A Ner splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Mal Kíšu, Abinadába a Ešbála. A syn Jonatánov bol Meribál, a Meribál splodil Míchu. A synovia Míchovi boli Pyton, Melech, Tachrea a Achas. A achas splodil Jaru a Jara splodil Elemeta a Zmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu a Móca splodil Binu. Refajáš jeho syn, Elasa jeho syn, Acel jeho syn. A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto. Azrikám, Bochru, Izmael, Šeáriáš Obadiáš a Hanan. To boli synovia Acelovi. 10. Kapitola. Smrť Saulova a jeho synov Jabešania A filištíni bojovali proti Izraelovi a mužovia Izraelovi utekali pred filištínmi a padli súd pobytý na vrchu Gilboe. A filištíni stíhali Saula, ženúť sa tesne za ním a za jeho synmi. A tak zabili filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišu, synov Saulových. A keď bola bitka ťažká na Saula, nadišli na neho stralci z luku a veľmi sa triasol pred tými stralcami. Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi, vytiahni svoj meč a prebodni ním, aby neprišli títo neobrezanci a nerobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnož nechcel, lebo sa veľmi bál, Vtedy pochytil Saul meč a nalahol na ne. A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, nalahol aj on na meč a zomrel. Tak zomrel Saul i jeho traja synovia, i celý jeho dom zomrel spolu. Keď potom videli všetci mužovia Izraelovi, ktorí boli na doline, že utekajú a že zomrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mestá a tiež utekali. A prišli filištíni a bývali v nich. A stalo sa na druhý deň, že prišli filištíni, aby olúpili pobytých. A našli Saula a jeho synov ležať padlých na vrchu Gilboe. A olúpili ho a vzali jeho hlavu i jeho zbraň a poslali po zemi filištínov okola, aby s radosťou zvestovali ich modlám i ľudu. A jeho zbraň zložili v dome svojho boha a jeho hlavu pribili v dome Dágonovom ale keď počuli všetci obyvatelia Jabeš Gileáda všetko, čo urobili filištíni Saulovi, schopili sa všetci chrabrí mužovia a vzali telo Saulovo i telá jeho synov a doniesli ich do Jabeša a pochovali ich kosti pod dubom v Jabeši a postili sa sedem dní. A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti hospodinovi, zhrešiac proti slovu hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tieži preto, že sa pýtal duchára pýtajúci radu. A nepýtal sa hospodina, a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho. 11. kapitola Dávid pomazaný za kráľa Potom sa zhromaždili celý Izrael k Dávidovi do Hebrona a riekli, Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už aj dávno pred týmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a hospodin tvoj Boh ti povedal, ty budeš pásť môj ľud Izraela a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi k kráľovi do Hebrona a Dávid učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa slova hospodinouho, ktoré povedal skrze Samuela. Dobytie Siona Joab. Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema. To bol Jebus, lebo tam boli Jebuzeji, obyvatelia zeme. A obyvatelia Jebuza povedali Dávidovi, nevojdeš sem, ale Dávid zaujal hrad Sion, to je mesto Dávidovo. Lebo Dávid bol povedal, ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou. Potom býval Dávid na tom hrade a preto ho nazvali mestom Dávidovým. A vystaval mesto dookola, od Milla až naokolo. A Joáb opravil ostatok mesta. A Dávid prospieval a bol vše väčším a väčším, a hospodin zástupov bol s ním. Hrdinovia Dávidovi A toto sú hlavy predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním, pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova hospodinov ho nad Izraelom. A toto je počet hrdinov, ktorých mal Dávid. Jašobam Syn Chachmoniho, prvý medzi triciatimi. Ten pozdvihol svoju kopiu nad pobitými na jeden raz. Po ňom nasledoval Eleazár, syn Dódu a Chóchovec, ktorý bol medzi tromistých hrdinov. Ten bol s Dávidom v Pasdammimme, kde sa boli filištíni zhromaždili do boja. A bola tam čiastka pola plná jačmeňa a ľud utekal pred filištínmi. A postavili sa naprostred tej čiastky pola a vytrhli ju a porazili filištínou. A hospodin ich zachránil veľkou záchranou. A iní traja z tých triciatich predných zišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni a dullam a vojsko filištínov táborilo v doline Refajim. Dávid bol vtedy v pevnosti a posádka filištínov bola vtedy v Betleheme. A Dávid si zažiadal a riekol, Oj keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne. A tí traja sa prebili táborom filištínov a navážiac vody zo studne v Betleheme, ktorá je pribráne, vzali a doniesli k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, ležiu vilial v obeď hospodinovi a riekol, nech ma od toho zachráni môj boh, aby som to mal učiniť. Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami? lebo ju doniesli za svoje duše, a teda nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. A Abishai, brat Joábov, ten bol predným z iných troch, ktorí tiež pozdvihol svoju kopiu na pobytými a mal slávne meno medzi tými tromi. Z tých troch bol slávnejší nad tých dvoch a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. Benajáš, syn jeho jadov, syn udatného muža, muž mnohých a veľkých činov, skapcela. Ten zabil tých dvoch božských levov silákov Moábových a ten istý zišiel a zabil leva prostred jamy v deň snehu. On zabil aj toho egyptiana, muža, ktorý bol 5 lakťov vysoký. A hoci mal egyptian v ruke kopiu ako tkácky návoj, Zišiel za ním s palicou, vytrhol kopiu z ruky egyptiana a zabil ho jeho vlastnou kopiou. To vykonal Benajáš, syn jeho jadu, a mal slávne meno medzi tromi hrdinami. Hľa on bol slávnejší o triciatich, ale tým trom sa nevyrovnal. A David ho ustanovil nad svojou družinou. Údatnými hrdinami boli aj títo. Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema, Šamod Harorský, Chelec Pelonský, Ira syn Ikeša Tekoanského, Abiezer Anatócky, Bechaj Chušacký, Elaj Achóhsky, Maharaj Netofacký, chelet syn Bánu, Netofacký, Itaj, syn Rýbajiho, Zgibé, synov Benjaminových, Benajáš Paratonský, Chúraj od potokov Gáša, Abiel Arbácky, Azmáved Bacharúmsky, Eliachba Šalbonský, Sinovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho, Harársky, Achiam, syn Sachára Harárskeho, Elifal, syn Úrov, Chefer, Mecherácky, Achiaš Pelonský, Chetro Charmelský, Náraj, syn Esbajho, Joel, brat Nátanov, Mipchár, syn Hagriho, Celek Amonský, Nacharaj Berócky, Zbrojnož Joába, Syna Ceruje, Ira Jiterský, Gáreb Jiterský, Uriáš Hetejský, Zábat, syn Achlaiho, Adína, syn Šízov, Rúbenovec, Hlava Rúbenovcov a s ním Triciati, Chanan, syn Machou, a Jozafat Mitensky, Uziáš a Šterácký, Šama a Jehiel, synovia Chótama a Roerského, Jediael, syn Šimriho, a Jocha, jeho brat Ticejský, Eliel z Machavoucov, Jeribai a Jošaviáš, synovia Elnámovi a Jitma Moábsky, Eliel, Obét a Jasiel Mecobajský. Dvanásta kapitola Ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu. A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Cyklagu, kým bol ešte zavretý a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji, ozbrojený Lučišťom a bojujúc pravicou i ľavicou kamením i strelami z Lučišťa, z bratov Saulových, z Beniamina. Predný bol Achiezer a Joás, synovia Šemau, Gibeackého, a Jeziel a Pelet, synovia Azmávetovi, a Berácha a Jehu Anatócky a Jišmiáš Gibeonský, hrdina medzi triciatimi a nad triciatimi a Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan a Jozabad Gederácky, Elúzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charúvsky, Elkána, Jišáš, Azrael, Joézer, Jošabám, Kórachovci Joela a Zebadiáš, synovia Jerochámovich z Gedora. A s gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť, udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so štítom a s ťažkou kopijou, ktorých tváre boli ako tváre leva a čo do rýchlosti boli ako srny na vrchoch. Ézer bol prvý, Obadiáš druhý, Eliáb tretí, mišman na štvrtý, Jirmiaž 5., Attaj 6., Eliel 7., Jochanan 8., Elzábad 9., Jeremiáš 10., Machbannaj 11. Tí boli zo synov Gádových, hlavy vojska, čo menší 1 na 100 a čo väčší 1 na 1000. To boli tí, ktorí prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď bol preplnil všetky svoje brehy a prinútili na útek všetky doliny na východ i na západ. A prišli aj niektorí zo synov Beniaminových a Júdových až k pevnosti za Dávidom. A Dávid im vyšiel v ústrety, odpovedal a riekol im, ak ste prišli ku mne pre pokoj, aby ste mi pomáhali, bude mi srdce s vami zajedno. Ale ak na to, aby ste ma preľstili a vydali mojim nepriateľom, kým nie je na mojich rukách nejakej ukrutnosti, vtedy nech pohliadne na to Boh našich otcov a potresce. Vtedy obliekol duch na seba Amazaiho, hlavu vodcov, ktorý povedal tvoj sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho. Pokoj, pokoj tebe a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú, lebo ti pomáha tvoj boh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čeláčiat. Aj z Manasesa prebehli k Dávidovi, keď bol prišiel s filištínmi proti Saulovi do boja, ale im nepomáhali, lebo poradiaca sa, poslali ho preč kniežatá filištínou a povedali, odpadne od nás proti našim hlavám a prebehne k svojmu pánovi Saulovi. Keď išiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Manasesa Adnach, Jozabat, Jediael, Michael, Jozabat a Elíhu a Cille Taj, hlavy tisícov Manasesových. Aj tí pomáhali s Dávidom proti čate Lupičov, lebo všetci boli udatnými mužmi a preto boli veliteľmi vo vojsku. Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží. Ktorí prišli za Dávidom do Hebrona A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovstvo Saulovo k nemu, podľa slova hospodinov ho. Synov Júdových, nosiacich veľký štít a ťažkú kopiu, bolo 6800 ozbrojených do vojska. Zo so synov Simeonových, udatných mužov, súcich do vojska, 7100. Zo so synov Lévyho 4600. A jeho jada bol vojvodom synov Áronových a s ním 3700. A Cádok, mládenec, udatný muž, a dom jeho otca, velitelia dvadsiati a dvaja. Zo so synov Benjaminových, bratov Saulových tri tisíce lebo doteraz ich väčšina strážila stráž domu Saulovho. Zo so synov Efraimových: bolo dvadsaťosemsto udatných mužov mužov slávneho mena domu ich otcov. A z polovice pokolenia Mana-Sesov ho tisíc, ktorí boli označení podľa mena, aby prišli urobiť Dávida kráľom. A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hlav bolo 200 a všetci ich bratia robili podľa ich slova. Zo Zabulona vychádzajúcich do vojska zriadujúcich sa do boja so všelijakými nástrojmi vojennými bolo 50 tisíc hotových svorne sa zhromaždiť do šíku. Znaftali ho veliteľov tisíc a s nimi ozbrojených veľkým štítom a kopiou. 37 tisíc. Z dánovcov zriadujúcich sa do boja 28 tisíc često. Z zasera vychádzajúcich do vojska, aby sa zriadili do boja, 40 tisíc. A spoza Jordána z Rúbenovcov a z Gádovcov a z polovice pokolenia Manasesovho so všelijakými nástrojmi vojennými potrebnými do boja, 120 tisíc. Všetci tí bojovníci, hotoví zhromažiť sa došíku, prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. A boli tam s Dávidom tri dni jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia ale aj tí, ktorí im boli blízko, až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo, všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi. 13. kapitola Prevezenie truhly Božej z Kyria diarima, smrť úzova, Obed Edom. A Dávid sa radil s veliteľmi tisícov a stov, so všetkými vojvodami. A Dávid riekol celému zhromaždeniu Izraelovmu. Ak sa vám to vidí za dobré, a ak je to od hospodina nášho Boha, pošlime čím skôr poslov k ostatným svojim bratom do všetkých zemí Izraelových a spolu s nimi aj gukňazom a levitom ktorí bývajú v mestách svojich obvodov a nech sa zhromaždia k nám. A dopravíme truhlu svojho boha k sebe, lebo sme jej nehľadali vo dňoch Saulových. Na to celé zhromaždenie, že treba učiniť tak, lebo ľúbila sa vec všetkému ľudu. Vtedy zhromaždil Dávid celého Izraela od čierneho potoka egyptského až potiaľ, kde sa vchádza do chamatu aby dopravili truhlu Božiu z Kiriad Jeárima. A Dávid išiel hore i celý Izrael do Báli, do Kiriad Jearima, ktoré patrí Ľudsku, aby preniesli otiaľ hore truhlu Boha hospodina, tróniaceho nad cherubmi, ktoré to meno sa vzýva. A tak viezli truhlu Božiu na novom voze z domu, aby nadábov ho, a Úza a Achio poháňali záprah vo voze. A Dávid a celý Izrael Vesele sa hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe na harfy a citary, na bubny a cimbaly a na trúby. A keď prišli až pohumno humno kýdona, vystrel úza svoju ruku, aby zachytil trúhlu, lebo voli vybočili z cesty. Preto sa zapálil hnev hospodinou na úzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na truhlu, a zomrel tam pred Bohom. Vtedy sa nahneval Dávid, že hospodin učinil takú trhlinu na úzovi pre neopatrnosť a pomenoval to miesto pérec úza. A tak sa volá až do tohoto dňa. A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal, ako dopravím takto truhlu Božiu k sebe. Preto neuchýlil Dávid truhly k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla do domu obed Edoma Giťanského. A tak bývala truhla božia s domom obed Edoma v jeho dome tri mesiace. A hospodin požehnal dom obéd Edoma i všetko, čo bolo jeho. 14. kapitola. Priateľstvo Chýramovo Rodina Dávidova A Chýram kráľ Týru poslal poslov k Dávidovi pošlúc mu aj cedrové drevo i murárov i tesárov, aby mu vystavali dom. A Dávid poznal, že ho ustanovil hospodin za kráľa nad Izraelom, lebo jeho kráľovstvo bolo vysoko povznesené pre jeho ľud Izraela. A Dávid si vzal ešte viaceré ženy v Jeruzaleme, a Dávid splodil ešte viacero synov a dcer. A toto sú mená tých narodených, ktorých mal v Jeruzaleme. Šammuá, Šobáb, Nátan a Šalamún, Jibchar, Elišua a Elpálet, Noga, Nefek a Jafia, Elišama, Beliada a Elifálet. Filištíni dvakrát porazení A keď počuli Filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid, počujúc o tom, vyšiel oproti ním a filištíni prišli a rozprestreli sa v doline Refaim. Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol, či mám ísť hore proti filištínom a či ich dáš do mojej ruky. A hospodin mu riekol, choď a dám ich do tvojej ruky. A tak išli hore do Bál perácim a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol, Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, ako keď voda pretrhne brehy. Preto nazvali meno toho miesta Bál Perácim a zanechali tam svojich bohov. A Dávid povedal, aby ich spálili a tak ich spálili ohňom. A filištíni sa znova zobrali a rozprestrali sa v tej doline. A Dávid sa opäť pýtal Boha a Boh mu povedal, nepôjdeš hore za nimi. Obráť sa preč od nich a prídeš na nich naproti Morušiam. A bude, keď počuješ šuchot krokov po vrcholcoch Moruší, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou, aby porazil tábor filištínov. A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Boh, a porážali tábor filištínov od Gibeona až po Gázer. A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí, a hospodin dal svoj strach, na všetky národy. 15. kapitola. Prenesenie truhly zmluvy s radosťou. A nadovážil si domov v meste Dávidovom a pripravil miesto truhle Božej a roztiahol pre ňu stán. Vtedy povedal Dávid: Nikto nemá nosiť truhlu Božiu, iba leviti, lebo ich si vyvolil hospodin na to, aby nosili truhlu Boha a aby mu svetoslúžili až na veky. A Dávid zhromaždil celého Izraela do Jeruzalema, aby priniesli truhlu hospodinovú hore na jej miesto, ktoré jej pripravil. A Dávid zhromaždil synov Áronových a Levitov. Zo so synov Kehátových veliteľ Uriel a jeho bratia 120, zo so synov Meráriho veliteľ Asajáš a jeho bratia 220, zo so synov Geršomových, veliteľ Joel a jeho bratia 130. Zo so synov veliteľ Šemajáš a jeho bratia počtom 200. Zo so synov Hebronových, veliteľ Eliel a jeho bratia 80. Zo so synov Uzielových, veliteľ Amminadáb a jeho bratia 112. A Dávid povolal Cádoka a Ebiatára kniazov i levitov Uriela, Asajáša, Joela, Šemajaša, Eliela a Aminadába. A povedal im, Vy ste hlavami otcov Levitov, Posvete sa vy i vaši bratia a preneste truhlu hospodina Boha Izraelovho hore na miesto, ktoré som jej pripravil. Lebo preto, že ste tak neurobili vy tam na počiatku, učinil hospodin náš Boh trhlinu medzi nami, lebo sme ho nehľadali podľa poriadku. Vtedy sa posvetili kňazi i leviti, aby preniesli hore truhlu hospodina Boha Izraelovho. A teda niesli synovia Levitov truhlu Božiu tak, ako prikázal Mojžiš podľa slova hospodinovho na svojich pleciach, na sochoroch, na sebe. A Dávid riekol veliteľom Levitov, aby postavili svojich bratov pevákov do služby s nástrojmi k sprievodu spevu, s citarami, harfami a s cimbalmi, aby dali čuť hudbu a spev, pozdvihnúc hlas na radosť. A tak postavili leviti Hémana, syna Joelouho a z jeho bratov Azafa, syna Berechiášovho, a zo synov Meráriho, ich bratov, Étana, syna Kušajášovho. A s nimi ich bratov druhého radu, Zachariáša, Bena a Jaziela, Šemirámota, Jechiela, Unniho, Eliálba, Bena Jáša. Maasejaša, Matitijaša, Elifleása, Miknejaša, Obet Edoma a Jehiela vrátnych. A speváci Heman, Azaf a Etan s medenými cymbalmi boli na to, aby dali čuť hudbu a spev. Zachariaš, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maasejaš, a Benajáš húdli na citary vysokým spevom na spôsob ako devy. Matityáš, Elifleáš, Miknejáš, Obet Edom, Jehiel a Azazjáš hrali na harfy na 8 hlas nízky, aby viedli spev. Chenanijáš, veliteľ levitov, bol nad povznášaním hlasu. Vyučoval povznášaniu hlasu, lebo sa rozumel tomu. A Berechiáš a Elkána boli vrátnymi pri truhle. Šebaniáš, Jozafat, Natanael, Amazaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer, kňazi trúbili na trúby pre Božou a Obed, Edom a Jechiáš boli tiež vrátnymi pri truhle. A tak išiel Dávid i starší Izraelovi i velitelia tisícov, aby preniesli truhlu z mluvy hospodinovej z domu obéd Edoma, táhore s radosťou. A stalo sa pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli truhlu z mluvy hospodinovej, že obetovali sedem júncov a sedem baranov. A Dávid bol odiatý k plášťom, ako i všetci leviti, ktorí niesli truhlu, i speváci, i chenaniáž, veliteľ spevu, speváci, a Dávid mal na sebe ľanový efot. A celý Izrael niesli hore truhlu z mluvy hospodinovej s radostným krikom a zo so zvukom surmi, strúbami a cymbalmi, hlasite hrajúc na citarách a harfách. A stalo sa, keď prišla truhla z mluvy hospodinovej až po mesto Dávidovo, že Míchaľ, céra Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a plesá pohrdla ním vo svojom srdci. 16. kapitola. Truhla na svojom mieste. Speváci. A keď doniesli truhlu božiu, postavili ju na prostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obete a pokojné obete pred Bohom. A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obete, požehnal ľud v mene hospodinovom a nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mesa a kus hroznového koláča. Potom postavil pretrúhlu hospodinovu niektorých z levitov zo svetoslužobníkov a síce na to, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili hospodina Boha Izraelovho. Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jehiel, Matitiáš, Eliáb, Benajáš, Obed Edom a Jehiel s hudobnými nástrojmi citár a zharfami, harfami a Azaf hral zvučne na cimbali. A Benajáš a Jachaziel, kňazi s trúbami ustavične pred truhlou zmluvy Božej. Chválospev Dávidov toho dňa vtedy dal Dávid poprvé oslavovať hospodina do ruky Azafa a jeho bratov. Oslavujte hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte jeho skutky medzi národmi. Spievajte mu, spievajte mu žalmy, Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. Chválte sa menom jeho svetosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú hospodina. Hľadajte hospodina a jeho silu, vyhľadávajte jeho tvár ustavične. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst. Vy, semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolený. On je hospodin, náš boh, jeho súdy na celej zemi. Pamätajte na jeho zmluvu naveky, na slovo, ktoré prikázal do tisíc pokolení, na jeho zmluvu, ktorú učinil Abrahámom a na jeho prísahu, ktorú prísahal Izákovi. A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za väčšnú zmluvu povediac, tebe dám kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko a boli ste v nej pohostínmi a chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. Nedal nikomu, aby im blížil a karhal pre nich i kráľov hovoriac, nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečinte zlého. Spievajte hospodinovi celá zem, zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň, rozprávajte jeho slávu medzi národmi, medzi všetkými ľuďmi jeho divy. Lebo veľký je hospodin, a hoden všetkej chvály je strašný nad všetkých bohov, lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale hospodin učinil nebesia. Veličenstvo a nádhra je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. Vzdajte hospodinovi čelade národov, vzdajte hospodinovi česť a silu. Vzdajte hospodinovi čest jeho mena, doneste posvetný dar a príďte pred jeho tvár. Kláňajte sa hospodinovi v okrase svetosti. Traste sa pred jeho tvárou celá zem a bude upevnený okruh sveta, tak, aby sa nepohol. Nech sa radujú nebesia a nech plesá zem a nech povedia medzi národmi Hospodin kraľuje. Nech hučia buráca more i jeho náplň, nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom. Vtedy budú plesať stromy v hore pred hospodinom, lebo ide súdiť zem. Oslavujte hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. A povedzte, spaz nás, Bože nášho spasenia, a zhromaždi nás a vytrhni nás pohanou, aby sme oslavovali meno Tvojej svetosti a chlúbili sa Tvojou chválou. Požehnaný hospodin Boh Izraelov, od vekov až na veky. A všetok ľud povedal, amen, a chválil hospodina ustanovenie svetoslužobníkov a zanechal tam pred z zmluvy hospodinovej Azafa a jeho bratov aby svetoslúžili pred ústavične ustavične podľa toho čo v ktorý deň bolo treba aj obet Edoma a ich bratov 60 a 8 aj obet Edoma syna jedutúnovho, i chosu zavrátnych a cádoka kniaza a jeho bratov kniazov zanechal pred príbytkom hospodinovým na výšine, ktorá bola v Gibeone, aby obetovali hospodinovi zápalné obete na oltári zápalu ústavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone hospodinovom, ktorý prikázal Izraelovi. A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena aby oslavovali hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky. A u nich uhémana a jedutúna nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húzť zvučne aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho a synov jedutúnových postavil k bráne. A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom. 17. kapitola Dávid chce stavať chrám. Odpoveď Božia. ne Dávidovom. A stalo sa, keď už býval Dávid vo svojom dome, že povedal Dávid prorokovi Nátanovi. Hľa, ja bývam v cedrovom dome a truhla z mluvy hospodinovej býva pod pokrovcami. Na to Nátan Dávidovi. Učiň všetko, čokoľvek je v tvojom srdci, lebo Boh je s tebou. A stalo sa tej istej noci, že stalo sa slovo Božie k Nátanovi povediac, choď a povieš Dávidovi môjmu služobníkovi, takto hovorí hospodin, nie ty mi budeš stavať dom na bývanie. Lebo veď som nebýval v dome od toho dňa, ktorého som vyviedol Izraela hore až do tohoto dňa a bol som s ním tak, že som chodil zo stánu do stánu a zo svetopríbytku do svetopríbytku. Kadekoľvek som chodil medzi celým Izraelom, či som azda kedy povedal slovo niektorému zosudcov Izraelových, ktorému som prikázal pásť môj ľud, aby som bol povedal, prečo ste mi nevystavali cedrového domu? A tak teraz takto povieš môjmu služobníkovi Dávidovi, takto hovorí hospodin zástupov. Ja som ťa vzal z pastviska spoza oviec, aby si bol vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. A bol som s tebou všade, kamkoľvek si išiel, a vyhladil som všetkých tvojich nepriateľov spred tvojej tvári a učinil som ti meno ako meno niektorého z veľkých, ktorí sú na zemi. A ustanovil som svojmu ľudu Izraelovi miesto a zasadil som ho tak, že býva na svojom vlastnom mieste a nebude sa viacej triasť, ani ho už nebudú viacej zdierať synovia neprávosti, ako tam prv, a ako ho zdierali od tých čias, ako som prikázal, aby boli sudcovia nad mojím ľudom Izraelom, a zohol som všetkých tvojich nepriateľov pod teba a k tomu ti oznamujem, že hospodin vystaví tebe dom. A bude, keď sa vyplnia tvoje dni, aby si odišiel a bol so svojimi otcami, že postavím tvoje semeno po tebe, ktoré bude spomedzi tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. Ten mi vystaví dom a ja postavím pevne jeho trón, aby stál až na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou a postavím ho, aby stál v mojom dome a v mojom kráľovstve až na veky a jeho trón bude stáť pevne až na veky. Podľa všetkých týchto slov a podľa celého tohoto videnia, tak hovoril Nátan Dávidovi. Modlitba Dávidova Potom vošiel kráľ Dávid a posadiaca sa pred hospodinom povedal, kto som ja, hospodine Bože, a kto je môj dom, že si ma doviedol až sem? A ešte i to bolo málo v tvojich očiach o Bože. A preto si hovoril aj o dome svojho služobníka do ďalekej budúcnosti a pohliadol si na mňa na spôsob, ako hľadíme na vznešeného človeka, hospodine Bože. A čože ti má ešte viacej hovoriť Dávid o sláve, ktorou si poctil svojho služobníka, keď ty predsa znáš svojho služobníka? Hospodine, pre svojho služobníka a podľa dobroty svojho srdca Činíš všetko toto veľké, aby si dal znať všetky tie veľké veci. Hospodine, nikto nie je tebe rovný, ani nie je Boha krome teba, podľa všetkého toho, čo sme počuli na svoje uši. A kto je ako tvoj ľud Izrael, jediný to národ na zemi, ktorý išiel Boh vykúpiť sebe za ľud? Aby si si učinil meno učiniac veľké a strašné veci vyženúc z predtváre svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta, národy. A dal si svoj ľud Izraela, aby ti bol za ľud až na veky, a ty, hospodine, si sa im stal Bohom. A tak teraz, hospodine, slovo, ktoré si hovoril vzhľadom na svojho služobníka a na jeho dom, nech stojí neochvejne až na veky, a učiň, ako si hovoril. A tvoje meno nech stojí neochvejne a nech je velebené až na veky tým, že budú hovoriť Hospodin zástupov Boh Izraelov je Bohom Izraelovi a dom Dávida, tvojho služobníka, nech je stály pred tvojou tvárou. Lebo ty, môj Bože, si odhalil ucho svojho služobníka a tak si mu zjavil, že mu vystavíš dom. Preto našiel tvoj služobník hotové svoje srdce modliť sa pred tebou. A tak teraz, o hospodine, ty si Boh a hovoril si to dobré o svojom služobníkovi. Teraz teda si ráčil požehnať dom svojho služobníka, aby bol naveky pred tvojou tvárou, lebo ty, hospodine, si požehnal a bude požehnaný až naveky. Osemnácta kapitola Dávid porazí rôznych nepriateľov A potom sa stalo, že Dávid porazil filištínov a zohol ich a vzal gát i jeho dediny z ruky filištínov. Porazila aj Moába, a tak boli Moabiti služobníkmi Dávidovi, donášajúcimi dary poplatky. Dávid porazila aj Hadarézera, kráľa Cóby, až po chamat, keď išiel, aby si dobil panstvo na rieke Eufrate. Dávid zajal od neho tisíc vozov a sedem tisíc jazdcov a tisíc mužov peších. A Dávid popodrezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní presto vozov, a keď prišiel sír z Damašku, aby pomohol Hadarézerovi, kráľovi cóby, porazil Dávid z Arama 22 tisíc mužov. A Dávid osadil stráže v Damašskej Sýrii, A tak boli sírovia Dávidovi služobníkmi, donášajúcimi dary. A hospodin chránil Dávida všade, kamkoľvek išiel. Potom vzal Dávid zlaté štíty, ktoré boli na služobníkoch Hadarézerových a dopravil ich do Jeruzalema. A z Tybchatu a z kúna z miest Hadarézerových pobral David veľmi mnoho medí. Z nej potom spravil Šalamún to medené more i stolpy i medené nádoby. Tou blahoželá Dávidovi, zasvetené hospodinovi. A keď počul tou, kráľ Chamatu, že Dávid porazil všetko vojsko Hadarézera, kráľa Coby, Poslal Hadoráma svojho syna ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a aby mu blahoželal, že šťastne bojoval proti Hadarézerovi a porazil ho, lebo Hadarézer viedol vojny s Touvom. A všetko, čo doniesol Hadorám, boli zlaté, strieborné a medené nádoby. I tie zasvetil kráľ Dávid hospodinovi so striebrom a zlatom, ktoré podonášal od všetkých národov od Edoma, Moába, od synov Ammonových a od Filištínov, aj od Amalecha. A Abishaj, syn ceruje, porazil Edoma v solnej doline 18 tisíc a osadil vedomsku stráže. A všetci Edomiti sa stali služobníkmi Dávidovými a tak teda chránil hospodin Dávida všade, kamkoľvek išiel. Dávidova vláda a Dávid kráľoval nad celým Izraelom a činil súd a spravodlivosť všetkému svojmu ľudu. A Joáb, syn Ceruje, bol nad vojskom a Jozafat, syn Achilúdov bol kancelárom. Cádok syn Achitúbou a Abimelech syn Ebiatárov boli kňazmi a Šafša bol pisárom. Benajaš syn jeho Jehojadov bol nad Keréťanmi a nad Peléťanmi a synovia Dávidovi boli prví po ruke kráľa. 19. Kapitola. Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna s ním. Potom sa stalo, že zomrel Náchaš, kráľ synov Amonových, a kraľoval jeho syn miesto Neho. Vtedy riekol Dávid, učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, lebo aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid poslov, aby ho potešil ohľadne jeho otca. Nuž prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Amonových, k aby ho potešili. Ale kniežatá synov Amonových povedali Chanúnovi. či myslí, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či nie preto prišli jeho služobníci k tebe, aby preskúmali a podvrátili a prešpehovali zem? A tak vzal chanúm služobníkov Dávidových a oholil ich a odstrihol ich rúcha do polovice až do rozkroku a tak ich poslal preč. A niektorí odíduc oznámili o tých mužoch Dávidovi a poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ im povedal, pobuďte vierichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady, potom sa navrátite. Keď potom videli synovia Ammonovi, že sa zosmradili u Dávida, poslal Chanún a synovia Ammonovi tisíc hryvien striebra, aby si zamzdu najali zo Sýrie Mezopotamie a zo Sýrie Maachy a scóby, vozy i jazdcov. A tak si najali zamzdu 32 tisíc vozov i kráľa z Maachy i jeho ľud a príduc rozložili sa táborom pred Médebou. A synovia Ammonovi sa tiež zhromaždili zo svojich miest a prišli do boja. Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov. A výjdú synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do mesta a kráľovia, ktorí boli prišli, boli osobitne na poli. Keď potom videl Joáb, že je šík obrátený proti nemu spredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti sírovi. A ostatok ľudu dal do ruky Abishaiho, svojho brata, a zriadili sa proti synom Ammonovým. A riekol, ak budú sírovia silnejší ako ja, budeš mi na pomoc, a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, pomôžem ti. Buď silný a vzmužme sa za svoj ľud a zamestá svojho Boha, a hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach. No keď sa priblížil Joáb a ľud, ktorý bol s ním, pred sírov do boja, utiekli pred ním. A synovia Ammonovi uvidiac, že uteká sír, utiekli aj oni pred Abishajim, jeho bratom a vošli do mesta. A Joáb prišiel potom do Jeruzalema. A keď videli sírovia, že sú porazení od Izraela, poslali poslov a vyviedli sírov, ktorí bývali za riekou a Šofach, veliteľ vojska Hadarezerovho, išiel pred nimi. Keď sa to oznámilo Dávidovi, zhromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán, prišiel proti ním a zriadil vojsko proti ním. A keď zriadil Dávid vojsko proti sírom do boja, bojovali s ním. Ale sírovia utiekli pred Izraelom a Dávid pobil mnohých zo sírov poraziať 7 vozov a 40 mužov peších i Šofacha veliteľa vojska zabil. A keď videli služobníci Hadarézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Dávidom a slúžili mu. Potom že nechceli viacej sírovia pomáhať synom Ammonovým. 20. kapitola Vojny Dávidove so synmi Ammonovými a s Filištínmi. A stalo sa po roku, o čase, keď vychádzavajú kráľovia do vojny, že vyviedol Joáb silu vojska a hubil zem synov Ammonových a príduc obľahol rabbu, ale Dávid zostal v Jeruzaleme a Joáb porazil rabbu a rozboril ju. A Dávid snial korunu ich kráľa z jeho hlavy a našiel, že vážila hrivnu zlata a boli v nej drahé kamene a bola položená na hlavu Dávidovu. A koristi toho mesta vyniesol veľmi mnoho. A ľud, ktorý bol v ňom, vyviedol a postavil ho do píly a k strojom, režúcim železo a k sekerám. A tak urobil Dávid všetkým mestám synov Amonových. Vtedy sa navrátil Dávid i všetok ľud do Jeruzalema. Potom sa stalo, že povstala vojna v Gázere s Filištínmi. Vtedy zabil Sibbechaj Chušacký Sipajího, ktorý bol z detí Ráfu a boli zohnutí. A zase bola vojna s Filištínmi a vtedy zabil Elchanan, syn Jajrov, lachmiho brata Goliáša Gyťanského. A drevo jeho kopie bolo ako tkácky návoj. A zase bola vojna v Gáte. A bol tam nejaký muž veľkej postavy, ktorý mal po šiestich prstoch 24. Aj ten sa narodil obrovi Ráfovi. A keď hanil Izraela, zabil ho Jonatán, syn Šimeu, brata Dávidovho. Tí sa narodili Ráfovi v Gáte a padli od ruky Dávidovej a od ruky jeho služobníkov. 21. kapitola: Satan navedie Dávida spočítať ľud. Ale Satan povstal proti Izraelovi a naviedol Dávida, aby spočítal Izraela. A Dávid povedal Joábovi a knieža tam ľudu, choďte spočítajte Izraela od Beršeby až po Dán a doneste ku mne, aby som vedel ich počet. Ale Joáb riekol, nech pridá hospodin k svojmu ľudu stoľko, koľko ho je. Čiazda ja môj pán kráľ nie sú všetci môjmu pánovi zaslužobníkov, Prečo to vyhľadáva môj pán? Prečo má byť naprevinenie sa Izraelovi? Ale slovo kráľovo bolo pevné proti Joábovi. A tak vyšiel Joáb a pochodiac po celom Izraelovi prišiel do Jeruzalema. A Joáb oddal Dávidovi počet spočítania ľudu. A bolo všetkého Izraela tisíc tisícov a sto tisíc mužov súcich vytasiť meč a Júdu bolo 470 tisíc mužov Súcich vytasiť meč. Lévyho a Beniamína nepočítal medzi nich, lebo ošklivé bolo slovo kráľovo u Joába. A pravda, nelúbil sa kráľ pre tú vec Bohu a preto byl Izraela. Vtedy povedal Dávid Bohu, zhrešil som veľmi, že som vykonal tú vec. A tak teraz prosím o hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. Trest Boží na dávida. A hospodin hovoril gádovi, vidiacemu Dávidovmu a riekol Choď a hovor Dávidovi a povieš, takto hovorí Hospodin. Troje ukladám na teba. Vyvol si jedno z nich, aby som ti ho učinil. A tak prišiel gád ku Dávidovi a riekol mu, takto hovorí Hospodin. vyber si, či chceš tri roky hladu či tri mesiace byť hubený od svojich protivníkov a aby ťa stíhal meč tvojich nepriateľov, a či tri dni meč hospodinov a mor v zemi, kým aniel hospodinov bude hubiť po všetkých krajoch Izraelových? A tak teraz víc, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal? Vtedy povedal David Gádovi, je mi veľmi úzko. Nech, prosím, padnem do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je veľmi mnohé a veľké, ale nech nepadnem do ruky človeka. A tak dal hospodin mor na Izraela a padlo z Izraela 70 tisíc mužov. Dávid postaví oltár na humne Ornána. Potom poslal boh Aniela do Jeruzalema, aby ho hubil. A keď už hubil, Pohliadol hospodin a bolo mu ľúto nad tým zlým a preto riekol anielovi, ktorý hubil. Už je dosť, spusti svoju ruku. A aniel hospodinou stál pri humne Ornána Jebuzejského. A Dávid pozdvihol svoje oči a videl aniela hospodinovho, ktorý stál medzi zemou a medzi nebom a jeho vytasený meč v jeho ruke vystretej na Jeruzalem. A Dávid padol, i starší, odijaty v smútočných vrecovinách, padli na svoju tvár. A Dávid povedal Bohu, či nie som to ja, ktorý som rozkázal spočítať ľud? A teda ja som ten, ktorý som zrešil a ktorý som preveľmi zle urobil, ale tieto ovce, čože tie urobili? Hospodine môj Bože! Nech je, prosím, tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca, ale nie proti tvojmu ľudu, aby bol bitý ranou. Vtedy riekol aniel hospodinov Gádovi, aby povedal Dávidovi, aby vyšiel hore, Dávid postaviť oltár hospodinovi na humne Ornána Jebuzejského. A tak vyšiel Dávid hore na slovo Gádovo, ktoré hovoril v mene hospodinovom. A keď sa obrátil Ornán, Videl Aniela a jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa skryli a Ornán mlátil pšenicu. A Dávid prišiel až k Ornánovi. A keď pozrel Ornán a uvidel Dávida, vyšiel z Humna a poklonil sa Dávidovi tvárou k zemi. Vtedy riekol Dávid Ornánovi, Daj mi miesto tohoto humna, aby som vystaval na ňom oltár hospodinovi. Daj mi ho za toľko peňazí, koľko je hodno, aby bola zastavená rana spona ľudu. Na to povedal Ornán Dávidovi. Vezmi si a nech môj pán kráľ to, čo je dobré v jeho očiach. Víc dávam voli na zápalnú obeď a mlátidlá na drevo a pšenicu na obilný darobetný. To všetko dávam ale král Dávid riekol Ornánovi, nie tak, ale iba kúpim za toľko peňazí, koľko je to hodno, lebo veďazda nevezmem toho, čo je tvoje pre hospodina, ani nebudem obetovať zápalnej obete, ktorú by som dostal zadarmo. A teda dal Dávid Ornánovi za miesto zlatých šekelov váhy 600. A Dávid tam postavil oltár hospodinovi, a obetoval zápalné obete a pokojné obete a volal na hospodina, ktorý sa mu ohlásil ohňom z neba, zoslaným na oltár zápalu. A hospodin riekol anielovi a ten dal svoj meč späť do pošvy. Toho času, keď videl Dávid, že sa mu ohlásil hospodin na humne Ornána Jebuzejského, obetoval tam bitné obete. A svetopríbytok príbytok hospodinov, ktorý bol učinil Mojžiš na púšti, a oltár na zápali, bol toho času na výšine v Gibeone. A David nemohol ísť pre deň hľadať Boha, lebo sa desil pred mečom aniľa hospodinovho. 22. Kapitola. Prípravy k ustavbe chrámu. A David riekol: Toto je ten pravý dom hospodina Boha a toto oltár na zápal pre Izraela. Potom kázal Dávid, aby zhromaždili cudzozemcov, ktorí boli v zemi Izraelovej, a postavil z nich, ktorí boli súci za kameniarov, aby natesali tesaných kamenov stavať dom Boží. I množstvo železa na klince, na dvere brán a naspojky pripravil Dávid, i medí také množstvo, že mu nebolo váhy, i cedrového dreva bez počtu, lebo sidonci a týrania dopravovali Dávidovi cedrové drevo vo množstve. A Dávid riekol, Šalamún, môj syn, je ešte chlapec a útly, a dom, ktorý sa má stavať hospodinovi, má byť veľký, nádherný a chýrny a na ozdobu všetkým zemiam, preto teda nech mu pripravím, čo treba. A tak pripravil Dávid množstvo staviva pred svojou smrťou. Úpravy Šalamúnovi a rozkaz kniežatám o stavbe chrámu. Potom povolal Šalamúna svojho syna a prikázal mu, aby vystaval dom hospodinovi, bohu Izraelovmu. A david riekol Šalamúnovi, môj synu, ja som si bol umienil vystavať dom menu hospodina svojho boha, ale stalo sa slovo hospodinovo o mne povediac, Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje. Nebudeš stavať môjmu menu dom, lebo si vylial mnoho krvi na zem predo mnou. Hľa, syn sa ti narodí, ten bude mužom odpočinutia a dám mu odpočinutie od všetkých jeho nepriateľov na okolo, lebo jeho meno bude Šalamún a dám pokoj a ticho za jeho dní na Izraela. Ten vystaví môjmu menu dom a on mi bude za syna a ja budem jemu za otca a postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom a bude stáť až na veky. Teraz teda, môj synu, nech je hospodin s tebou. A tak sa ti šťastne povedie a vystavíš dom hospodina svojho boha tak, ako hovoril o tebe. Len nech ti dá hospodin rozum a schopnosť rozumieť, a nech ti prikáže o Izraelovi a ustaví tvoje srdce tak, aby si ostríhal zákon hospodina svojho Boha. Vtedy sa ti šťastne povedie, ak budeš pozorovať, aby si činil ustanovenia a súdy, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi vzhľadom na Izraela. Buď silný a zmužilý, neboj sa ani sa nestrachuj. Ahľa! Ja vo svojej nevoli pripravil som predom hospodinou 100 tisíc hryvien zlata a tisíc tisícov hrivien striebra a medi a železu nie je to váhy, lebo je toho množstvo. I dreva, i kamenia som pripravil a ty k tomu pridáš, čo bude treba. Krome toho máš u seba množstvo remeselníkov, kameniarov, murárov a tesárov i všelijakých múdrych ľudí, zbehlých v každej práci. Zlatu, striebru, medi a železu není počtu. Vstaň a rob, a hospodin, nech je s tebou. A Dávid prikázal i všetkým kniežatám Izraelovým, aby pomáhali Šalamúnovi jeho synovi, povediac, či nie je hospodin váš boh s vami. A dal vám odpočinutia zo všetkých strán, lebo dal obyvateľov zeme do mojej ruky, a zem je podmanená pred hospodinom a pred jeho ľudom. Teraz teda pridajte svoje srdce a svoju dušu k tomu, aby ste hľadali hospodina svojho Boha a vstanúc stavajte svätyňu hospodina Boha, aby ste vniesli truhlu zmluvy hospodinovej i sveté nádoby Božie do domu, vystavaného menu 23. kapitola. Šalamún kráľom Spočítanie a rozdelenie levitov a keď už bol Dávid starý a síty dňov, učinil šalamúna svojho syna kráľom nad Izraelom. A zhromaždil všetky kniežatá Izraelove, i kniazov, i levitov. A leviti boli spočítaní vo veku od 30. roku a vyššie, a ich počet bol podľa ich hláv samých mužov 38 tisíc. Z týchto bolo postavených nad dielom domu hospodinovho 24 tisíc a úradníkov a sudcov, Šesť tisíc. Štyri tisíce bolo vrátnych a štyri tisíce tých, ktorí chválili hospodina na hudobných nástrojoch, ktorých som vraj narobil na to, aby chválili. A Dávid si ich rozdelil na oddelenia podľa synov Lévyho, podľa Geršona, Keháta a Meráriho. Gershonovci Z Gershonovcov boli Ládán a Šimeji. Synovia Ládánovi, Hlavou boli Jechiel, Zétan a Joel, traja. Sinovia Šimeiho, Šelomit, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami odcov čeladí Ládána, sinovia Šimeiho: Jachat, Zíza, Jehuš a Beria. To boli sinovia Šimeiho, štyria. A Jachat bol hlavou a Zíza bol druhý. Ale Jehuš a Beria Nemali mnoho synov a preto boli čo do otcovského domu počítaní za jedno. Synovia Kehátovi Amram, Jicehár, Hebron a Uziel, štyria. Synovia Amramovi Áron a Mojžiš A Áron bol oddelený na to, aby ho posvetil Boh za najsvetejšieho jeho i jeho synov až naveky, aby kadili pred hospodinom aby mu svetoslúžili a aby dávali v jeho mene požehnanie až na veky. A čo sa týka Mojžiša, muža Božieho, jeho synovia boli pripočítaní k pokoleniu Lévyho. Synovia Mojžišovi, Geršom a Eliézer. Synovia Geršomovi, Šebuel bol hlavou. A synovia Eliézerovi boli. Rechabiáš bol hlavou. A Eliézer nemal iných synov, ale synov Rechabiášových bolo veľmi mnoho. Synovia Jicehárovi, Šelomit bol hlavou. Synovia Hebronovi, Jeriáš hlava, Amariáš druhý, II, Jachaziel tretí a Jakameán štvrtý. Synovia Uzielovi, Mícha, hlava a Jišiáš druhý. Synovia Meráriho, Synovia Meráriho, Machli a Múši, synovia Machliho Eleazár a Kíš. A Eleazár zomrel a nemal synov iba céry a pobrali si ich synovia Kíšovi, ich bratanci. Synovia Múšiho, Machli, Éder a Jeremót, Traja. Povinnosti Levitov To boli synovia Lévyho podľa domu svojich otcov, hlavy otcov podľa svojho spočítania zaznamenaný v počte mien podľa svojich osúb, konajúci prácu čo do služby domu hospodinovho vo veku od 20. roku a vyše. Lebo Dávid riekol, hospodin Boh Izraelov dal svojmu ľudu odpočinutia a teraz bude bývať v Jeruzaleme až na veky. Ani Levitom nebude viacej treba nosiť príbytok, ani niektoré jeho nádoby potrebné k jeho službe. Pretože podľa posledných nariadujúcich slov Dávidových boli počítaní synovia Lévyho, a to vo veku od 20. roku a vyše. Lebo ich miesto, kde mali stáť, bolo poruke synov Áronových k službe domu hospodinovho a boli ustanovení nad dvormi a nad komorami a nad očisťovaním všeličoho svätého a pri práci služby domu Božieho, ako aj pri chlebe predloženia a príjemnej múke bielej na obetný dar obilný a na osúchy upravené na tenko, nekvasené, na rajnici a pri všelijakej miere objemu a dlžky a aby stáli na mieste každého rána oslavovať a chváliť hospodina a tak i večer, a pri každom obetovaní zápalných obetí hospodinovi pri sobotách, pri novmesiacoch a pri výročných slávnostiach v určitom počte podľa poriadku, vzloženého na nich ustavične pred hospodinom. A budú strážiť stráž stánu zhromaždenia a stráž svetine, ako i stráž synov Áronových, svojich bratov, pri službe domu hospodinovho. 24. kapitula 24 oddelení, čiže triet synov Áronových. A čo do synov Áronových? Toto boli ich oddelenia. Synovia Áronovi boli Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. Ale Nádab a Abíhu zomreli pred svojím otcom a synov nemali, preto potom konali kniazský úrad Eleazár a Itamár. A podelil ich Dávid a Cádok, ktorý bol zo so synov Eleazárových a Achimelech, ktorý bol zo so synov Itamárových podľa ich počtu a úradu v ich službe. A našlo sa, že je viac synov Eleazárových, čo dohláv mužov ako synov Itamárových a podelili ich. Synov Eleazárových bolo 16 hlav podľa domu otcov a synov Itamárových podľa domu ich otcov osem hlav. Podelili ich losmi jedných s druhými spolu, pretože velitelia Svetine a velitelia Boží boli zo synov Eleazárových i medzi synmi i Tamárovými. A popísal ich Šemajáš, syn Natanájlov, písar z pokolenia Lévyho, pred kráľom a pred veliteľmi, pred kňazom Cádokom a pred Achimelechom, synom Ebiatárovým a pred hlavami otcov, otcov kniazov a levitov, Takže jeden otcovský dom bol vzatý losom a zaznamenaný Eleazárovi a vše jeden vzatý Ebiatárovi. A prvý los vyšiel jeho Jaribovi, druhý Jedajášovi, tretí Chárimovi, štvrtý Seorímovi, piatý Malkiášovi, šiestý Miyaminovi, siedmi Hakkovcovi, úosmi Abiášovi, deviatý Ješuovi, desiatý Šechaniášovi, jedenásty Eliashibovi 12. Jakimovi, 13. Chupovi, 14. Ješebábovi, 15. Bilgovi, 16. Imerovi, 17. Chezírovi, 18. Hapicecovi, 19. Petachiašovi, 20. Jecheskelovi, 21. Jachinovi, 22. Gamúlovi, tretí Delajášovi, 24. Mázej Jášovi. To bola ich úloha, čo do ich služby, vchádzať do domu hospodinovho, podľa svojho poriadku, pod správou Árona, svojho otca, tak, ako mu prikázal hospodin Boh Izraelov. A čo do ostatných synov Lévyho? Zo synov Amramových, Šubájl, zo synov Šubájlových, Jáš. Čo do Rechabiáša, Zosinou so Rechabiášových bol hlavou jišiáš. Zitce harovcov šelomót, zosinou so šelomotových jachat, a synovia Hebronovi. Jeriáš bol hlavou, Amariáš druhý, jachaziel tretí, jekameám IV. synovia uzielovi, mícha zosinou so míchových šamír. Brat Míchov jišiáš, zosinou so jišiášových zachariáš. Synovia Meráriho, Machli a Múši. Synovia Jáziášovi, Beno. Synovia Meráriho po Jáziášovi. Beno, Šoham, Zakúr a hibri. Po mahlim Eleazar, ale ten nemal synov. Po Kýšovi, synovia Kýšovi, Jerachmél. A synovia Múšiho, Machli, Éder a jerimot. To boli synovia Levitov podľa domu svojich otcov. A hodili aj oni losy spolu so svojimi bratmi, synmi Áronovými, pred kráľom Dávidom, pred sádokom a Achimelechom a pred hlavami otcov, otcov kniazov a levitov, prední otcovia každý spolu so svojím menším bratom. 25. kapitola Rozdelenie spevákov na 24 oddelení alebo triet. Krome toho oddelil Dávid a velitelia vojska pre službu synov Azafových, Hémanových a Jedutúnových, ktorí by prorokovali pri Citarách, pri Harfách a pri Cimbaloch. A ich počet, počet mužov práce podľa ich služby, bol nasledujúci. Zo so synov Azafových, Zakúr, Jozef, Netaniáš, A a Šarela, synovia Azafovi pod správou Azafa, prorokujúceho na rozkaz kráľov, čo do Jedutúna, synovia Jedutúnovi, Gedaliáš, cery, Izajáš, Chašabijáš, Matityáš, Ášimej, Šiesti, pod správou svojho otca Jedutúna, ktorý prorokoval pri citare spolu so slavovaním a chválením hospodina. Čo do Hémana, synovia Hémanovi, Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Šebuel, Jerimót, Hananiáš, Hanáni, Eliata, Giddalti, Romam Tiezer, Jožbekáša, Maloty, Hotír a machaziot. Tí všetci boli synmi Hémana, vidiaceho kráľovho v slovách a veciach božích, a boli na to, aby vyvyšovali roh spasenia. A Boh dal Hémanovi štrnásť synov a tricéry, céry. Tí všetci boli pod správou svojho otca postavení k spevu v dome hospodinovom s cymbalami, s harfami a s citarami, ustanovený k službe v Dome Božom, podľa rozkazu kráľovho Azav, Jedutún a Héman. A ich počet bol spolu s ich bratmi, vycvičenými v speve hospodinovom, všetko majstri počtom 288. A tak hádzali losy o poradie svojej služby spolu, ako malý, tak veľký, majster s učňom. A prvý los vyšiel Azafovi, a to Jozefovi, 2. Gedaliášovi, Jemu, jeho bratom a jeho synom, spolu dvanáctim. 3. Zakúrovi, jeho synom a jeho bratom dvanáctim. 4. Jícrimu, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 5. Netaniášovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 6. Bukijášovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim. 7. Ješarélovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim. 8. Izajášovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 9. Mataniášovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 10. Šimejimu, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 11. Azarelovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 12. 12. Chashabiášovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim, 13. Šubaelovi, jeho synom a jeho bratom dvanástim. 14. Matitiášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 15. Jeremótovi, jeho synom a jeho bratom 12. 16. Chananiášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 17. Jožbekášovi, jeho synom a jeho bratom 12. 18. Chanánimu, jeho synom a jeho bratom 12. 19. Malotimu jeho synom a jeho bratom 12. 20. Eliatovi jeho synom a jeho bratom 12. 21. Hotýrovi jeho synom a jeho bratom 12. 22. Gidaltimu jeho synom a jeho bratom 12. 23. Machaziotovi jeho synom a jeho bratom 12. 24. Roman Tiezrovi jeho synom a jeho bratom 12. 26. kapitola Oddelenia vrátnych Čo do oddelení vrátnych? S Kórachovcov bol Mešele Mijáš, syn Kóreho, zo synov Azafových. A Mešele Mijáš mal synov. Zachariáš bol prvorodený, Jadijael druhý, Zabadiáš tretí, Jatniel štvrtý, Elam piaty, Jeho Hanan šiesty, Elieho Enaj siedmy. A Obed Edom mal synov. Šemajáš bol prvorodený, jeho zabad druhý, jeho tretí, sachar štvrtý, natanál amiel šiestý, izachár siedmy, pehul lettaj úosmy, lebo ho požehnal Boh. A Šemajášovi jeho synovi sa narodili synovia, ktorí panovali v dome svojho otca, lebo boli udatní mužovia. Synovia Jášovi, Otny, Refáel a obed. Elzabat, ktorého bratia boli chrabrí mužovia, Elihu a Semachiáš. Tí všetci, ktorí boli zo so synov Edomových, oni aj ich synovia, aj ich bratia, boli jeden každý chrabrý muž v sile, spôsobný k službe šestdesiati a dvaja, obed Edomový. A Mešelemiáš mal synov a bratov, chrabrých mužov osemnástich. Aj Chosa zo so synov Merári ho mal synov, Šimri bol hlavou, lebo hoci nebol prvorodeným, predsa ho jeho otec postavil za hlavu. Hilkiáš bol druhý, Tebaliáš tretí, Zachariáš tvrtý, všetkých synov a bratov Chosových bolo trinásť. Z tých boli oddelenia vrátnych, z popredných mužov stráží, spolu s ich bratmi, konať svetoslužbu v dome hospodinovom. A hodili losy ako malí, tak veľkí, podľa domu svojich otcov o každú bránu. A padol los na východ Šelemiášovi. I Zachariášovi, jeho synovi, rozumnému radcovi, hodili losy a jeho los vyšiel na sever. Obed Edomovi na juh a jeho synom na dom Zásob. Šupímovi a Chosovi na západ s bránou Šalechat na hradskej vystupujúcej hore stráž vedľa stráže. Na východ šesť levitov, na sever na deň štyria, na juh na deň štyria a skladišťu podvoch čo dostaviska Parbar na západ, štyriagu Hradskej a dvajagu Parbaru. To boli oddelenia vrátnych, ktoré boli zo so synov Kórachovcov a zo so synov Meráriho. Úradníci nad pokladmi Božími A čo do Levitov? Achiaš bol nad pokladmi domu Božieho a prepoklady svetých vecí. Synovia Ládánovi, Synovia Geršonovcov, pochádzajúci z Ládána, hlavy otcov čeladí Gershonovca Ládána, Jechielovci. Synovia Jechielovcov, Zetám a Joel, jeho brat, boli nad pokladmi domu hospodinovho. Čo do Amramovcov, Jiceharovcov, Hebronovcov a Uzielovcov. A Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžišovho, knieža nad pokladmi. A jeho bratia od Eliezera. Rechabiáš jeho syn a Izaiáš jeho syn, a Jorám jeho syn a Zichri jeho syn, a Šelomit jeho syn, ktorí to Šelomit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi svätých vecí, ktoré zasvetil kráľ Dávid a hlavy otcov, ako i velitelia tisícov a stov, a vrchný velitelia vojska, donesené z vojen a udelené skoristi to zasvetili opraviť dom hospodinov. I všetko, čo zasvetil vidiaci Samuel i Saul, syn Kíšov, i Abner, syn Nerov, i Joab, syn Ceruje, každý, kto niečo zasvetil, oddal to do rúk Šelomita a jeho bratov. Čo do Jiceharovcov? Kenaniáš a jeho synovia boli prevonkajšiu prácu nad Izraelom za úradníkov a za sudcov. Čo do Hebronovcov? Hašabiáš a jeho bratia, chrabrí mužovia počtom 1700 boli nad správou Izraela za Jordánom na západ, pre všetku prácu hospodinovu a pre službu kráľovu. Medzi Hebronovcami bol Jeriáš hlavou Hebronovcom po svojich rodoch podľa otcov. V 40. roku kráľovania Dávidov ho boli hľadaní a našli sa medzi nimi udatní mužovia v Jázere Gileáda. A jeho bratia boli chrabrí mužovia počtom 2700 hlavy otcov, a kráľ Dávid ich ustanovil nad Rúbenovcami a nad Gádovcami a nad polovicou pokolenia Manasesovho pre všetky veci Božie i pre veci kráľové. 27. Kapitola. 12 veliteľov a ich čaty každý mesiac iný A synovia Izraelovi, čo do svojho počtu hlavy otcov a veliteľia tisícov a stov, a ich úradníci, ktorí slúžili kráľovi vo všetkých veciach oddelení, ktoré prichádzali a odchádzali mesiac po mesiaci, po všetky mesiace roka. Jedného oddelenia bolo 24 tisíc. Nad prvým oddelením prvého mesiaca bol Jašobám, syn Zabdielov, a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Zo synov Fáresových bol jeden hlavou všetkým veliteľom vojsk prvého mesiaca. A nad oddelením druhého mesiaca bol Achochovec Dodají a vojvodom jeho oddelenia bol Miklot, a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Veliteľom tretieho vojska tretieho mesiaca bol Benna Jáš, syn jeho jadu, najvyššieho kniaza a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Ten istý Benajáž bol hrdinom medzi triciatimi a nad triciatimi a vojvodom jeho oddelenia bol Amizabat, jeho syn. Štvrtého oddelenia 4. mesiaca bol veliteľom Azael, brat Joábov a Zebadiáš, jeho syn, po ňom a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 5. oddelenia 5. mesiaca bol veliteľom Šamhúd Izrachický a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 6. oddelenia 6. mesiaca bol veliteľom Híra, syn Ikeša Tekuanského a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 7. oddelenia 7. mesiaca bol veliteľom Chelec Pelonský zo so synov Efraimových a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 8. oddelenia 8. mesiaca bol veliteľom Sibbechaj Chušacký zo Zerachovcov a na jeho oddelenie išlo 24 000. 9. oddelenia 9. mesiaca bol veliteľom Abiezer Anatocký z Beniaminovcov a na jeho oddelenie išlo 24 000. 10. oddelenia 10. mesiaca bol veliteľom Maharaj Netofacký zo Zerachovcov a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 11. oddelenia 11. mesiaca bol veliteľom Benajáš Piratonský zo so synov Efraimových a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. 12. oddelenia 12. mesiaca bol veliteľom Cheldaj Netofacký z Otniela a na jeho oddelenie išlo 24 tisíc. Vojvodovia nad pokoleniami Izraelovými Krome toho boli nad pokoleniami Izraelovými zvláštni vojvodovia. Vojvodom Rúbenovcov bol Eliezer, syn Zichriho, Simeonovcov Šefatiáš, syn Máchu, Levitov Chašabijáš, syn Kemuelov, Áronovcov Cádok, synov Júdových Elihu s bratov Dávidových, Izachárovcov Omri, syn Micháelov, Zabulonovcov Išmajáš, syn Obadiášov, synov naftaliho Jerimot syn Ezrielov, synov Efraimových Hozeáš, syn Azaziášov. polovice pokolenia Manasesovho Joel, syn Pedajášov, druhej polovice pokolenia Manasesovho v Gilácku Jiddo, syn Zachariášov, Benjaminovcov Jásiel, syn Abnerov, Dánovcov Azarel, syn Jerochámov. To boli velitelia pokolení Izraelových, ale Dávid ich nespočítal všetkých tých, ktorí boli vo veku od 20 rokov niže, lebo hospodin povedal, že rozmnoží Izraela ako hviezdy nebies. Joab, syn Ceruje, bol započal počítať, ale nedokončil, lebo preto povstal hnev na Izraela, ani nebol zaznamenaný ten počet do počtu letopisov kráľa Dávida. Dávidovi rôzny úradníci A nad pokladmi kráľovými bol Azmávet, syn Adielov, a nad pokladmi Napoli v mestách a vo vsiach a baštách bol jeho Natán, syn Uziášov. Nad tými, ktorí robili prácu na poli obrábajú zem, bol Ezri, syn Kelubov. Nad Vinicami Šimej Rámacký a nad tým, čo bolo vo Viniciach, nad pokladmi vína Zabdy Šifemský. Nad olivami a nad sykomorami, ktoré boli na nížinách Bál, Hanán, Gederský a nad pokladmi oleja joas. Nad veľkým statkom rožným pasúcich v Sárone Šitraj Sáronský a nad veľkým statkom rožným po dolinách Šafat syn Adlaiho. Nad veľblúdami obil Izmaelský a nad oslami Jehdejáš Meronocký a nad drobným stádom Jazís Hagarský. Tí všetci boli správcami majetku, ktorý mal kráľ Dávid. A jeho Natán, s Dávidov, bol radcom, rozumný tomuž, a písárom znalým písma, a Jechiel, syn Chachmoniho, bol zo so synmi kráľovými. A Achitofel bol radcom kráľovým, a Chúšaj, arechický, priateľom kráľovým. A po Achitofelovi bol jeho jada, syn Benajašov, a Ebiatár, a veliteľom vojska kráľov ho bol Joáb. Dávid prikazuje Šalamúnovi a všetkému ľudu o stavbe chrámu. A Dávid zromaždil všetky kniežatá Izraelove, kniežatá pokolení a veliteľov oddelení, ktorí slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov a veliteľov stov a správcov všetkého imania a majetku kráľovho i jeho synov s komorníkmi a s hrdinami, ako ich všetkých udatných mužov do Jeruzalema. A kráľ Dávid, povstanúc na svoje nohy, riekol, počujte ma, moji bratia a môj ľudia. Ja som mal umienené vo svojom srdci vystavať truhle z mluvy hospodinovej dom odpočinutia, aby bol za podnožie nohám nášho Boha a pripravil som potrebné k stavaniu. Ale Boh mi povedal, nebudeš stavať môjmu menu dom, lebo si mužom vojen a vylieval si krv. A hospodin Boh Izraelov si vyvolil mňa z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom naveky, lebo Júdu si vyvolil za vojvodu a v dome Júdovom dom môjho otca a medzi synmi môjho otca sa mu zalúbilo vo mne, aby ma učinil kráľom nad celým Izraelom. A spomedzi všetkých mojich synov, lebo hospodin mi dal mnoho synov, vyvolil si Šalamúna môjho syna, aby sedel na tróne kráľovstva hospodinovho nad Izraelom. A riekol mi, Šalamún, tvoj syn, ten vystaví môj dom a moje dvory, lebo som si ho vyvolil sebe za syna a ja budem jemu za otca a postavím pevne jeho kráľovstvo, aby stálo až naveky, ak len bude silný, aby činil to, čo kážu moje prikázania a moje súdy, ako tohoto dňa. A teraz teda pred očami celého Izraela, zhromaždenia hospodinov ho, a tak, čo počuje náš Boh, ostríhajte a spýtujte všetky prikázania hospodina svojho Boha, aby ste dedične vládli tou dobrou zemou, a zanechali ju do dedičstva svojim synom po sebe až na veky. A ty, šalamúne môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo hospodin spytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, a ak ho opustíš, zavrhne ťa navždy. Preto teraz víc, že si ťa hospodin vyvolil, aby si vystával dom za svetiňu. Buď silný a konaj. David dáva Šalamúnovi vzor chrámu, zlato a striebro. Povzbudzuje, buď silný. A David dal Šalamúnovi svojmu synovi vzor dvorany Božej a jej domov, jej zásobární, jej vrchných siení a jej vnútorných komôr i domu Svetej pokrývky Zmierenia, ako aj vzor všetkého toho, čo bolo v duchu u neho dotyčne dvorov domu hospodinovho a všetkých komôr dookola pre poklady domu Božieho a pre poklady svetých vecí a pre kňazov kniazov a levitov a pre každú prácu služby domu hospodinovho, ako i pre všetko náradie služby domu hospodinovho. A dal i zlata váhu na zlaté veci, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby i striebra na všetky strieborné nádoby na váhu, na všelijaké náradie a na všelijaké nádoby jednej každej služby a váhu na zlaté svietniky a na ich zlaté lampy podľa váhy jedného každého svietnika a jeho lámp a na strieborné svietniky podľa váhy podľa váhy svietnika a jeho lámp, podľa služby jedného každého svietnika. A dal zlata podľa váhy na stoli chlebov predloženia, na každý zo stolov i striebra na strieborné stoli a na vidlice, konvice, šiali z čistého zlata a na zlaté kubky s pokrývkou podľa váhy jednej každej kubky a taktiež na strieborné kubky podľa váhy jednej každej kubky. Ale na oltár nakadenie dal najčistejšieho zlata podľa váhy i na podobu voza na zlatých cherubov, ktorí by rozťahovali svoje krídla a zastierali truhlu z mluvy hospodinovej. To všetko vraj písmo z ruky hospodinovej mi dal na zrozumenie všetky práce toho vzoru. A Dávid riekol Šalamúnovi svojmu synovi. Buď silný a zmužilý a konaj. Neboj sa, ani sa nestrachuj. Lebo hospodin Boh, môj Boh, je s tebou, nenechá ťa, ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela s tebou, nenechá ťa, ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu hospodinovho. A hľa! Sú tu oddelenia kňazov a levitov pre všetku službu domu Božieho a budú s tebou v každej práci, čo do všetkých ochotných, obdarených múdrosťou ku každej službe, i kniežatá, i všetok ľud, hotoví ku všetkému, čo povieš. 29. kapitola. Dary od Dávida a od ľudu na stavbu chrámu Potom povedal kráľ Dávid celému zromaždeniu. Šalamún, môj syn, ktorého si vyvolil Boh jediného, je ešte len chlapec a útly a dielo je veľké, lebo to nemá byť palác pre človeka, ale pre hospodina Boha. A ja som celou svojou silou pripravoval predom svojho Boha zlato na zlaté nádoby a striebro na strieborné, meď na medené, železon na železné a drevo na drevené, onychynové kamene a kamene na vrúbenie, i karbunkulové kamene a kamene rozličných farieb, i všelijaké drahé kamene a mramorové kamene na množstvo. A ešte krome toho, pretože mám záľubu v dome svojho Boha a keďže mám vlastného zlata a striebra, dal som i nadto predom svojho Boha, nad všetko to, čo som pripravil predom svetine, 3000 hryvien hrivien zlata zo zlata Zofíru, a sedem tisíc hrivien prečisteného striebra na potiahnutie stien svätých domov, zlata na zlaté veci a striebra na strieborné a aké dielo, ktoré má byť vytvorené rukou remeselníkov. A kto je ešte ochotný naplniť svoju ruku dnes pre hospodina? A tak boli ochotné kniežatá otcov a kniežatá pokolení Izraelových i velitelia tisícov a stov, i čo do úradníkov nad dielom kráľovým a dali preslúžbu domu Božieho 5 tisíc hrivien zlata a 10 tisíc zlatých daríkov v peniazoch, 10 tisíc hrivien striebra, 18 tisíc hrivien medi a 100 tisíc hrivien železa. A čo sa, u ktorého našlo drahého kamenia, dali do pokladu domu hospodinovho, oddajúc to do ruky Geršonovca Jechiela. Vtedy sa radoval ľud, že tak ochotne obetovali lebo celým srdcom obetovali hospodinovi ochotne. Aj sám kráľ Dávid sa radoval veľkou radosťou. Dávid dobrorečí hospodinovi Preto dobrorečil Dávid hospodinovi pred očami celého zromaždenia. A Dávid riekol, požehnaný si tý hospodine, Bože Izraela nášho otca, od vekov až na veky. Tvoja je, o hospodine, velebnosť i hrdinská moc i sláva i víťazstvo i veličenstvo, áno všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, o hospodine, kráľovstvo a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. A bohatstvo a sláva prichodí spred tvojej tváry, a ty panuješ nad všetkým a v tvojej ruke je sila i údatnosť a v tvojej ruke je zveličiť a posilniť koho len chceš. A tak teraz... Ó, náš Bože, ďakujeme Ti a chválime meno Tvojej slávy. Lebo veď, kto som ja a kto je môj ľud, aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto? Lebo od Teba je to všetko a vezmúc z Tvojej ruky dali sme Tebe. Lebo sme cudzincami pred Tebou a pohostínmi, ako boli aj všetci naši otcovia. Naše dni sú ako tieň na zemi a nie je to nádeje trvať. Hospodine náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystávali dom, premeno tvojej svetosti, je z tvojej ruky a tvoje je všetko. A ja viem, môj Bože, že ty spituješ srdce a máš záľubu v úprimnosti. Preto, čo sa mňa týka v úprimnosti svojho srdca, obetoval som ochotne všetko toto. A teraz vidím s radosťou i tvoj ľud, ktorý sa tu nachodí, že ti ochotne obetoval. Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto naveky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu a ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne k Tebe. A Šalamúnovi, môjmu synovi, daj úprimné srdce nedelené, aby ostríhal Tvoje prikázania, Tvoje svedectvá a Tvoje ustanovenia a aby činil to všetko, a aby vystaval palác, ktorý som pripravil. Ľud sa klania hospodinovi. Je a pije pred hospodinom s radosťou. Potom riekol Dávid celému zromaždeniu. Nože, dobrorečte hospodinovi svojmu bohu. A dobrorečili celé zhromaždenie hospodinovi, bohu svojich otcov a skloniac hlavy poklonili sa hospodinovi i kráľovi. A obetovali hospodinovi bytné obete a obetovali hospodinovi zápalné obete na druhý deň, tisíc juncov, tisíc baranov, tisíc oviec a ich liaté obete a iných obetí bytných množstvo pre celého Izraela. Šalamún na tróne hospodinovom A tak jedli a pili pred hospodinom toho dňa s veľkou radosťou a učinili šalamúna syna Dávidovho po druhý raz kráľom a pomazali hospodinovi za vojvodu a cádoka za kniaza. Tak dosadol Šalamún na trón hospodinov, aby bol kráľom na miesto Dávida svojho otca, a šťastne sa mu vodilo a poslúchal ho celý Izrael. A všetky kniežatá a všetci hrdinovia, aj všetci synovia kráľa Dávida poddali sa kráľovi Šalamúnovi. A hospodín zveličil Šalamúna vysoko pred očami celého Izraela, a dal na neho slávu kráľovstva, akej nebolo na niktorom kráľovi pred ním, ktorý bol nad Izraelom. Kráľovanie Dávidovo a jeho smrť A Dávid, syn Izaiho, kráľoval nad celým Izraelom. A dní, ktoré kráľoval nad Izraelom, bolo 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov a zomrel v dobrej starobe, síty dní, bohatstva a slávy, a kraľoval Šalamún, jeho syn, miesto neho. A deje kráľa Dávida, prvé i posledné, tie hľa sú napísané v dejinách vidiaceho Samuela a v dejinách proroka Nátana a v dejinách videnia vidiaceho Gáda s celým jeho kráľovaním i s celou jeho hrdinskou silou, ako i s časmi, s ich radosťou i žalosťou, ktoré prešli cez Neho i cez Izraela i cez všetky kráľovstvá tých zemí.